بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله طول تعريفنا خاص الله تالی الذي ها الله خلق السماواتي كيف ذاكري لسماونا والارض از منك وجعل الظلمات والنور او تذكر دي تيرا ورا ثم الذين بيام ها كسان كفروجه كافرين بربهم يعدلون درف سره مخلوق برابر یا يا بربه هم يا عدلون درف سره نور شريك ان کوي مخلوق و سره شريك ان کوي هو الذی الله ذات خلقکم چی پیدا کړی تاسمن توینند حټینا ثم قضا اجلن او به مکرر کړل نه ته د مرګ دمرګ نه ته الله لیکلی شفلا نه ویټ باندې ودمری واجلهم سمن اغماعل مغنیټه معلومه واجلن اغنیټه مسمن معلومه د قبر نظر کېدو عنده د وی الله سره د بل چاله پته نشته عنده ماندا ان الله یعلمو الاهو د قیامت پته بغیر د الله نشاله نشته واجلن او نیټه مسمن معلومه د قبر کېدو د قیامت دراتلو عنده د وی الله سره ثم انتم تمترون ب्याम تاسو شک کوي پراځله قیامت کی وہو الله دعا الله فسماواتی باسمانونو کې مالک دې متصرف دې او مکا کی مالک و متصرف و معبود دې او په او په ځمکه کې مالک او متصرف او معبود دې يعلم سرکم په هي تاسو په خبرو او جهرکم تاسو په ښکارو خبرو او يعلم ما تکسبون او په دې په اسماني چې تاسو کوي کني کار ملو او کبد عمللي که حلال ما مللو او که حرام وما تاتیه مونرازی دویت من آیتن اس یو دلیل حسی و نشانا اس یو موجزہ من آیات ربهم دنشانہ تو دخپل ربنا اللہ کانو عنہا معردین مگر وی دی داغینا مخڑون کی فقد کذبو بالحق بیشک دی درو نسبت کردے اغرشتینی کتاب تا لما جاہم کل چراغ لد دویتا په فضې یادې هم چې را بهشي ته او خبرونه دغا کانو چ دی بږي داغې پورې یاستهځونټو کې کوون کې داغې خبرونه بورتهه شي او دا د ن جمعوه علم یاره د دیر هلاک کړي دي مونږه مخیر دينا من قرن دي په یو هم مکناهم چې زه ور کړو مونږه غویته فی الارض ما ها غزلم نو مکل لكم چې ها غزل او وسو طاقت متواصله درکړي داسه ځایونه او داسه باغونه او طاقتونه مور کړو چې تاسو له مونږی درکړي وارسلنا السماورالی گلوب منگ باران دیکن سمان مراد متور باران دے وارسلنا السماورالی گلوب منگ باران علیہم پاغیبانی مدراراً دیر دہاجت مطابق و جعلن الانحاراو گرزولی من نهرونا تجری من تحتهم جروان بولان دے دباغنو ددوینا فا احلکناهم نحلکلی میودوی بدونو به په سبب د جرمونو ګناو داغوی وانشانا پیدا کړومونږ من بعدې په ددوناقررنن آخرین پیړی نوې نې پیړیې پیدا کړي او دا سسلسل را روانو ولو نځل نالیکه کتابا تابن ک چری رالی ګلیې موږ پهتابانې قرآن فی قتو لیکې شوي په یو کاغز کېفلله مسووه نو د ددي کتاب سره لاس لګولې مسه کړړیوي دا کتاب یا دا کاغز بدي هم په خپلو لاسنوبانېله قاله الذي نه نوخام مخاولي بهوه کسانو ک فرو کافر دي انها دا نه د دا الله صحرم مب مګرجدو دښکاره و قالو دا مشرکان لو لاونزل عليهلی ملکنلی راونه لږلی شو پهې پې غم بربانې فرشته، چې دی وای نو د سره دی فرشتي ګرځي کنه ولو انزلنا ملکن ولو انزلنا ملکن الله وای کچرالی ګلې مونږ فرشتہ او بیا هم دې انکار کړي پس ترګوی لیدلې لقد وی الامر نو ها مها په سلکړه شوب او هغه کار د حلاکت د دوی ثم لا ينظرون بیا په دوی ته انتظار نو کړي یا بده انتظار او نکړېش ولو جعلناه الله و کچره غر زولې مونږه دا پیغمبر ملکن یعنی فرشتہ ولو جعلناه ملکن الله وايي کگر زولې مونږه دا پیغمبر فرشتہ لجعناه رجلا نو ها مها غر زولې به مونږ دلره په شکل لسړی کې والله له بس نه عليه اوام اشتبا بر اوتهېمونږ په دوی بانې ما بيسوناچې اوسم دغې نه پهشکېسم دغېې شکي ځکه فرشته خپل شکلې راتل نو د هغې دلیدو برد ش شکلی نوخام به انسانې شکل کې راله بیا بر په شکيو وله قدتهځې تهصبي ورک نوبي ل اسلام ته. وله قد حځې الل او بشکه ټوکې پُورِ شوي برروسول نه پېغم فَحَاقَ پورې يَا قبل ک تا نه مخکېیا په معنا د هتې نوګره کړړیوه یا فها کاحلله نازل شويو فقا ناجلل شوو بالنا د کسانو بانديڅخیرو چې ټوکې کړړي ما هَٰرَسَكَٰنُ ۙ تُدَي بِي دَغِ پُری استهزِؤُن تُوکِ کَوْن کِي د ټوکو سزا په الله را لګلوا کُل وَعْسِيرُو غَرْزَي فِي الْأَرْضِ پَزْمَٰ كِي سُمَنْظُرُو بیا وګورئ نو سُمَنْظُرُو يا نظر د تفکر یا نظر بلفسوار سُمَنْظُرُو بیا سوچ او فکر وکئ دې نظر د تفکر سمن سم زرو بیا سوچ او فکر وکي يا سمن زرو بیا پر استر کو باندې وګورئ كه فكا نسرنگو عاقبت المكذبین اخیرین جام د دروغوین کو چا چم د دروغ ویلیو داغه انجام شو قل ور تو علمند چا د پار دی ما هوا فیس سماواتی چې دی پاسمانو کې ولر دیو پزمن ککه قل لله قل لله وای خاص د الله د پار دی کتبا لا نفس الرحمہ لکل <تصال> دیدی اللہ پخپل نفس باننی الرحمہ محربانی کل پمخلوقات باننی تفضلن و احسانن پزان لازم کری چی زبا پبندگان و رحم کم لیجمع انکم خامخارا جمع و کتاسو الائیو مل قیامت رزد قیامتا لارب فیه چی شک نشت امانکم خامخارا جمب تاسو الائیوم القیامت رزد قیامت تا لار بفیه چه شک نشتا پرات لو دد قیامت کے الذین آکسان خسرو انفسهم چه تاوان کیے چولی دی زانو نخپل فهم لا یومنون دو ایمان نرادی ولہو پا اختیار دی اللہ کی نمع سکن فی اللہل چوسیگی پشپے کے ونہارو پرس کے سکن فی اللیل و النهار یاد و النهار دا پارفیل محضوفو <هو> ولہو دی اللہ دا پاردی ماہ سکن فی اللیل چیغا عرام کئی پشپکی وعاش فی النهار او جون تیرے گرزی را گرزی پرسکی کدش پی کم مخلوق عرام کئی کدرزی گرزی را گرزی خوٹول اللہ اللہ مخلوق رے دا ٹولو مالک او دا ٹولو متصرف اللہ رے وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ او دا اللہ وری دنکے و پوہ دے قُلْ وَاَيَا غِيْرَ اللَّهِ آیا غِيْرَ دَ اللَّهَ نَا اتَّخِذُونِ سَمْ وَلِيًّا بل سوک مددگار حالان کې اللہ فاتفر السماواتی پیدا که انکه دا اسمانونو دے والارد و دزمکے دے فاتفر وی موجدتا دا اسمان و دزمکے بلکل ایجادے کڑے فاتفر السماواتی والارد وی دا الله پیدا کون کې د اسمانونو دظم کوې وه دا الله تمام مخلوقاته تل تعمر ولا یطعم الله له سوء تعام نشور کولې الله د تعام نه پاک دي ولا یطعم الله له سوء تعام نشور کولې قلوا اننیو میرتو یقینا مات حکم کړشه ان اكو ندا چې شمنځ اول ومنه ولدا اچانا اسلامه چې غید الله فیصلو تغاړي خزان تاب کړه او ما ته حکم شوه ولات کو نن منل چې خام خام کېته مشرکانو نه قل اوایا اني اخاف يكنن زریغم ان عسو ربي کچرنا فرمانی یو کج خپل رب عذاب يوم من عظيم دا عذاب درزل وینا من يسرف عنه آسوک چوارو لشو عذاب عنه داغنا یوم اذن پدا رزد قیامت فقد رحمه بے شکا اللہ پدبان کو رحم اخلاص کو او ایدہ پر ٹولو کلوی رحم نجد عذاب نخلاص کو و ذالک الفوض المبین و دالک آمیابی سرگندہ اللہ مگم پکیو گرزے و ایم سسکاللہ کچرور سیطا تاللہ بدر انس بیماری و تکلیف بلا کاشف له الاهو نو مستدیس اوګلره کاونکه دی له الله سواده دی الله نا وایم سسکا به خیرن قال لا پورا سیتات به خیرن استفیدا فهو على كل شيء قدير د الله پاري او شواني قدرت او د الله زور او د پاسا د بن غامخلو وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ د الله د حکمت والله خبردار قوا د محبوب د مشرقانو تعشي ان کمیو ش اکبر وشهده ډیر لوي د پهګواهي کې د لدي به چوششي قل الله ورتهوا الله الله ن الويګهي وال سکنیشته د الله شدون ګوا د بین په دغه الله غواړی چې د الله ندیم او په حق و او هی له یو هی اوري کړی شوی ماته هاذال قران الذی قران لنذرکم به دې د پارچو يروم تاسو په دې قران باندې دا درته بیان کوم چې ویریږي و من بلغ او تر قیامت پوری چاله شي د قران دا وتر سينوږي یېرو تل قیامه فشی شان قران وو ورې دو عملي په کله دا داسې لکه پیغمبر دله یاره ورکا ا انکم آیاتو ا مشرکانو لتشهدونا خامخا گواہی کوي انما الله هي تیاتن سر الله الاهت نو نور به لستا قل ورتو لا اشهدو زغواهد دی خبرنکم قل وانما یقینا بشکا ودغا اللہ الہو واحد معبود و مددگار دیو و اننی بریم من ما تشرکون او یکینام زبیزاریم ناغسن ناغشان چتا شد الله سر شرکان کوئی الَّذین ها کسان آتینا هم الکتابا چو ورکڑے مونگا کتاب تورات و انجیل او الَّذین نمراد یہود و نسوارا دی او کتاب نمراد تورات و انجیل. الَّذِينَ هَا قَسَانَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ چوارکر دے مونگ کتاب یعرفونه پیجنی دے پیغمبر لراؤ دے کتاب لراؤ دے حقانیت حق وصداقت لراؤ کما یعرفون آبناہم لکسنگ چو پیجنی خپل زامن عبداللہ ابن سلام نوے لی وی زامنو کلاس شک ممید پیغمبر پا پیغمبر ایک شک دشتا الَّذِينَ هَا قَسَانَ خَسِرُوا چتاوان کې چولی دي ځانو نخپن فهم لا يمنه لایمن نارې ومن ظلم نيست دل زالم من دا شانه افترا الله کذب چي جوړ کړی دي پال لا باندې دروغ هغه صد درو چلاله ثابت ثابتي ملائکه ورته لون جوړي او د اخت خدایان یادې چې دامه شفارسیان دي او قذب بی آیاتی ہی یاد دروغ نسبت کئی آیات نود اللہ تا انہو یقینا شان دارئلہ یفلح الزعالمین ظالمان کامیابی گینا ظالمان کامیابی و ویوما نحشرهم دلتے والی ویچی ظالمان کامیابی تفسیر الرحلمانی کو ایک اشارہ دیتا وظالم کامیابی گینا نو پټولو کې لو ظالم بسنګ کامیاب شي ظالم تولو کې مشرکو کنا ان الشرك الا ظلم العظيم شر پ تمام ظلمونه کې له ظلم نه یو عام ظالم ناکاميږي نو پټولو کې حق ظالم بسنګ کامیاب شي چې هغه مشرک ر او کافر وي ویوما نحشرهم فقموا راش راجم بیا ابو وای ان ها کا ساتاشرو چ مشریکان ااین کم وی چ وی صداران, ساسو صداران چی چی تاسو الزینا الی صداران کنت تم تزمون چ وای تاسو په گمان کولو دنیا ته چ دېد الله په خدای توپ کبر خیدار دے <تصفح> تاو ګمان کولو چ دې دې دی ز موارد دے دي ثم لم تکن فتنتهم دیاو پات نشی ستنه ته هم د فیتنی او معنا سو تفسیر روح معنی کې سم لم تکون فیتنته هم بیاو پات نشی شرد دی فیتنه پمانه د شرکو او تفسیر مدارک کې یو یی چې فیتنه پمانه جوابو سم لم تکون فیتنته هم بیاو نی جواب دی او تفسیر ابن کثیر کې عبد الله ابن عباس رضی الله تعالیهما اووی چې فتنه دیږي چې پمانه د دلیل له ثم لم تكن فتنتهم بیا بنوی دلیل له او باز علماونه تفسیر ابن کثیر نقل کړي چې فتنه دیږي چې پمانه د اوزر او د بانی دا لم تكن فتنتهم بیا بنوی اوزر او باندې دږي الا ان قالوا مگر دا چې وایي بدام مشرکان والله asam days among ay allah rabina chitujun rabee wallahi qasam ne pa allah rabina chitujun rabee ma kunna mushrikeen mungha kh shirk mung kade mungha mushrik annu undur go ra kaif kadbu al anfusihim sarang de darughi dai pakh اوروک الذین ما کانوا یسترون چودای شری ورز آن ژورون ومنھم او بعضی الی مشرکان و منا سودیہ سن لییک چغتی دی تا وجعلنا علی قلوبهم گر دی من داغی پژنو و انی اکنتن پردی ایفقهوه داچ پر قران په ہنسی و فی آذانهم وقرن غدنو کیدرنو علیہ وایراو کُلل آیتن او کومې میږئ کله آیت هر یو دلیل او معجزه چې پایې کې صداقت پیغمبر او د توحید او قران وي لا یو نه ده نه ته ایمان را دي حتا تر دې چې شتا تا یجاد لونک ندی جګړه کوي تاسو را په بار د حقې مناظره او باسو نظر سره کوي يونه کا ی جونه کو نانظرونه ک في الحق یجاادونهکه جګل کي تا سره په حق کې مننظرري در سر کوي باسو کوئ يقول لونه یا کسان ک فروچ کافردي انها را الله سرو لوولين نهدي داقرآن مګ د دررو کېې د پخوااني هاون عن او دا مشرقان هاون عن، خلق منی کوي د قران او د پیغمبرنا وين او عنه او په خپلم د قران او د پیغمبر مليكي خپل مليكي او نورم نرا پریزي و ان يملكون ودينها لا کوي الا انفسهم در خپل ځانونه وما يشعرون وديفه هنا आवाज علماء ولید آیات د ابو طالب بارکیزه واه هم ينهون عنه دای خلقت منی کوي د زر رسول د پیغمبرنا وینعون عنهم او پختل لري کیږي د پیغمبرنا خبره نمنې دعوت نمنې صاحب ولو ترا که چلو ګورته یز قفوا علی النار کله چې بده دلې سوی په اور باندې فقالوا ای بذی یا لتنا افسوس های افسوس نردو چنم دنیا تواپس کرشو ولا نکرزب بی آیات ربنا منددرو نسبتون بنکو آیاتون نخبل ربتا ونکون من المومنین او سب مند ایمان روڑنکونا بل بدع لهم بلکه سرگند شدویتا بدع لهم زوہر لهم یا بل بدع الله وبالک سر بلند بشی دیت ما قانون شو دی یخفن من قبلو کدی به پټول د خلق عادین محکی دی خو خپل قضاحت ما نصانات پټول کنا نن با خلق لاغار سرغنش ولو ردو کسر دی دنیا تواپس کروشی لعا دو نخام خادی بواپس شی لما ها دناه نتانه عنه چدی چد داغی نم نکلشی او دادی شویز با دندارشم شم انہم لکازیبون یکنندوی خام خادر اغجنی وقالو اوائی دا کافر انہیا ندی دا اللہ حیاتنا الدنیا مگر جنزن دنیا دی بست اما نحن بما بو سین ارمینه ددارد قبر نرا پر تکلش وی ولو ترا ک چرو ګورته اذ قف والربهم کل شود درل شی دای دخل رب عني قال الله ورته وی اليس هذا بالحق آیا ندیدا تمر نقص جند پرشتہاء دا پرشتہانه قالوا وای بدی بلا اولنا او قسم دی درف زموندا زمون نه پختل رب قسمی چې دار اشتیاله قال الله وہی فزوق لذات نو سکی اذاب بما کنتم تکفرون تاسبب چې تاسه انکار کوله تاس قیامت نه منلو kada khaser alzeena allahi beshak tawani an niha kasan kayyabu bilqa'i allahi je da ro nisbati krew mulaqat او خلګ تاوانيي برباد دي حتا تر دې اجازه ته موږ ساتو را دشي دې قیامت به ته الناساتی قالو وایبد يا حسرتنا هي افسوس دې موږ ته علامه تاسو باندې فرتنا فيه ها چې موږ کمه کړه په بارد دې قیامت کې موږ لا رس تیارې نو کړه تفرید مانو وتقصير موږ کمه کړه دې فيه ها سیھا یانیسا په بارد قیامت کې واهما یه میلون او زارهم پورته کونکي دوی او زارهم د غلو د ګناہوں علی ظهورهم تخبل شغان بعنی دغلو د ګناہوں ووجه پریشا پورته کړي الا خبردار سامیزرون بده ها چې دای کوم د ګناہوں پورته کړي ومال حيات ال الجيا الله منجندنيا إ الله عب مغرلوب و او بسيياتي بفدي کار والددار آخرته خاام حكور دداخلرت خور و لل داق ساام پاراقون چغييد ال نري زان فَذْنَا عَلَمُ اللّٰهِ بِشَكَر مِنْهُ فَهِيَ إِنَّهُ يَكِنَن شَاندَادَ لَيَحْمُنُ كَالَّذِي خَامَ خَغَمُ خا جُ نَيْتَ لَرَا وَسْ يَقُولُونَ چوَاي يَدِي چې کله رت شاعر وای کله ساحر وای کله مجنون وای او کله صابيان توي يصفيرن اولي ان تخانوا د درو کسی ف هم یقی نندا کا سر آيوکه زیبونک ضده درونسبت نهقتاتا ستا سر ستا د استاذات سره دښمني وا مسلمانې خالې د دې په دې منس کې تیر کړي په مکه کې تعالی خدای سواذقو امين وي ولا جن الظالمين له ظالمان د آیات الله يجحدون دا الله د آیات نه انکار کوي ما توحيد سره الله وي لګي دښمني در سر زماده وجنه لا زما د وجنې تاسو دشمنی دا ورنه صلیح قال تا تیر کړي طالبو د مسلمانو صادق او امین کله چې د مسلې توحید بیان کا ولله دشمنی در سره زما په سبب لا ولاۃن ظالمین بیاات الله یجهدوا لیکن ظالمانو الله د آیاتو نه انکار کوي ولا قد کذبت رسل تم بشکا د درو نسبت کړه شو رسول پیغمبرانو تا من قبل کتان نه مخکي فسوبرو غي صبر کړه او علاماته باندې کذبو چې دایتا د درو نسبته نکړو شو او اوذ تکلیف ورته رسول شو حتا اته نصرنا تر دې چې راغله و غي زموږ انداد لثالب انداد راځي د کی اشاره سره شو چې صبر ناکول الله مدد راځي مصیبت راغے تکلیف راغے او صبر د برداشت انو بس مدت را روان دے و اوزو تکلیف ور ترسول شو حتا آتا هم نصرنا تردیچ راغلو ورته تزن منداد و لا مبدل الله اللہ نشتد سوکبد لہنکہ دا الله فی صلو لرا اللہ فی صلکڑے کی ایماندار مومن او پر تکلیف دے سبرو کو مدال اللہ مدت پرازی وَلَقَدْ جَاكَ شَكَرَ بِي شَكْرَا غِلِتَاتَا مِنَّا وَالْمُرْسَلِينَ دَ خَبَرُونَ دَ پِ عُنْبَرَانِنَا وَإِمْكَانَكَ شِرِوِي كَبُرَا لَيْكَا چِگران لَغِي پَتَابَانِ اِعْرَازُهُنَّ مَخَرُونَ دُ جُوِدِ قُرْآنَا وَدِ اِمَانَا <coughs> فَيَنِ اس <استطوعة> تَتْوَاتَا <coughs> کچریوا سوتا قدین تغتغیدا چولټېته نفقا فیل ارضی وسرنگ پزمککی او سلما نس سمای یا اس اندر پایا اسمان تھا اسمان لا اندر پایا جوړولشی ازمکه کی سرنگ کولشی فتا تیه اند آیا چروڑ دایتهونی شان موجز اچ ل مجبورتی مزکه وسکی دی راړه کنا مستا په دايات د دې خبري دلیلو سموجزات د انبياو په اختيار کې ني تفسير الجلالين ته فتا تيم به آیا اے انک لن تستطيع ذلک فاصبر حتى يحكم د معجزې رولت اقدم استم صبر وکړه ما له فیصلې پورې wala'au sha'alla wa qala'alla khashai la jama'hum al-huda nuha ma hada tulbera jama kale tahdayat jibri iman yusakun che batul muslimanano che chun che da si iman alala yani manzur nare la jama'hum al-huda nuha ma hada daide jama kale tahdayat fala takuna min al-jahinin nuha یستجیبو پمانا دی یجیبو دے انما یستجیبو یعنی یجیبو دعوتکیلل ایمان انما یستجیبو اللذینہ یعنی یکنن قبلی دعوت دی ایمان ستا اللذینہا کسان یسمعون چغی قبلی او اوری والموتا یبا الله اللہ راپور تبتی دوی لڑا اللہ دا قبرن پر از دا محشر سنم ایلہی ارجعون دیابا اللہ تا دیوا پسکریشی کافر دا مڑا سرم شابیکل لکسنگا مڑی سو خبر مبری تو یورینا آوازونا ناوری دارنگی دا کافرستا خبر یورینا وقالو الله ویویلو دی مشرکانو لولا نزل علیہی اولی راورن لیگلی شوپدی پیغمبر اولی راورن آیتوں ربہی یو معجزات طرفه دربدونه دا چې معجزات خلک امام ته مجبور وکي ټول ورته وای ان الله ہے کینن الله قادرن قدرت لرو کې علی انزل آیهن دا چې لوی یو نشانه او معجزہ ولکن اکثرهم لا علم لیکن دیر ذین الالعلم فیہینا وما من دابتن و نعمل دابتن مستدریس یوزنده سر ی جون دشه صلی ارجو ته نکلو کی ولات وائرن او نیو مارغ یثیر چلوزی بجنا هې ته زر خلوب ان الا امم ان امثالکم مگر دام ما سرت ناسل کتاب من شه مون کمین ندیکڑے پا کې کی منشیند سخبری ده جن آدی کل ده جن سکمینشتا تر چې چشمہ مسائل رازی نو قرآن کیلی او پیغمبر داغی تشریح کرے علماء و فقہاء و متحیدین داغی وضاحت کرے د کتاب نمراد یا قرآن دے یا ده کتاب نمراد لوہ محفوظ دے اللہ وی کمین ندیکڑے مون فیل کتاب پا لوہ محفوظ کی منشیند سشنا سمع الارب بہم او بیا آب دختل رب ته دا ټول جمع کړي شی ټول بجمکړي ولذینها کسان کذبی آیاتنا چې د درو او نسبتونه کړې زموږه آیات له تسنن کانلې نه کڼوون چې وذقمون دمی ان الظلمات پتیرود بیدی نئی کی پراتوی من یشای اللہ اراغسو چلاللہ خوخشی ازلیل هنگم رئی کی ومن آسو یشا چلاللہ خوخشی یجعل هنگر زیدے علی آسرات مستقیم پلار نیغا قل وعی ارائتکم خبر رات راکی ان اتاکم کچدراشتا ستا عذاب اللہ عذاب دا او اتتکم الساعتو یا راشدر لقیامت اغیر اللہ تدون آیا سوا دعاللہ نا بلسوق برابلی جذیدت فکولو لپارا ان کنتم صادقین کتاس رشتینی بل ایہو تدعون بلکہ خاض دعاللہ برابلی فیقشفنو دعاللہ لرکی ماہو تدعونی لیه چتاس رابلی دعاللہ داغل رکولتا ان شاک شرخ و د سریخ خوښ شي مصیبت لږې وررنزور د پ تن سوونه ما تویکون او ویر شي تاسوونه ش الله سری شیقان وړئ وقد رسله دی ش کراليږلومونږ امبیا او ممنه او متونوتهام قبلې کتانه مخکې موي د امبی او د دعوت نه ان کار ینسکړو فاحزناهم بالعصای یولید ایمن په تکلیف د مالو نسرع او د را یو په تکلیف د بدن نسرع ال اصله پارامت مالیو جانی تکلیف راستهو لعلهم يتجرعون ذذره پاراجی الله تعالی زوکی او دې کو فرمته دو واسی یاو ترفیض د الله دارشی دین شاله بیان کی او د دینه مخالفتو کې لږ لږ مالی او جانی تکلیف دراوه دي بعض خلک ته د تکلیف سره دینه متوجهش فلو نو لا ویولین ایز اا هم با سنا کله چراغ له دوی ته با سنا عذاب زمونږه تضرعو سره عزیزي کړي پکار خداو چې پدی قومونو زمونږ عذاب راغی چې الله تعجیکړي ولاکن مقصد قلو بههم لكن شخصجللو نهد ووزنه لههم الشطعاو خایسته کړي دو د پاار شطان معکان ي عملون هاچ د سرې مكم عمل کولو م دو قانونو سرتيف د الله چڪې عقوم خلاقي د جن پړ خندااقئ واللهته د هر س بشي ډي مال ډري سو لډي د وي سرزه په په نه الما سر باید علامه نو سو ورکلچ دی هرکلو ما حس یکری دی چې دایله نصیحت ورکل شو باغی باندې فتحنا علیہم راکل او کړو من په دیوانه ابواب کلشن دروازه د هر یوشی د دولت خوشالو روزنه علماء وکړي کله یو سره الله او رسولنا فرمان نه دین پر خندا کوي او هغه مزور چرچو کې نو په احساس لګره پسرانی حتا اذا افريهو چي دې خوشاله شي ګربو کیسه خوشالي راضي يا خوشالي خوش د شريعت مطابق وي او یو خوشالي د تکبر وي دې کیسوي حتا اذا افريهو ترزيږي مسيح دي تبېه مستي وي زکه انه ماولي کلی فريحو فرحه بد تورين دې خوشاله شي خو خوشالي د تکبر سره حتی زافرہو تردیچ دئی مسیو بی ما پاغ سبانی اوتو چ دئی لور کرشو اخذناہم بغتتن نرانی علی نیو دئی ناسا پی فیضاہم مبلسون نناسا پی دئی نعمیدو دہر خیر نناعمیدو بیا تپوت عل العالمريكدشيو کټکډشيو دا بیر القوم الذين جلد قوم ها کسانو ظلم چ زالمانو مشرکان والحمد طول تعریفنا خاص الله الرهی رب العالمین چې تعالون دې ټول مخلوقات چې دشمنان دې جنی هلاکل او دوستان دې نجات ورکونکو الحمد لله رب العالمین <تصفح> <تصفح> ان بوایا خبر را کی تا سناتا ان اخذ الله سماكم کچن یالی الله تاسو نه سمکوم رب مستاسو دا طاقت پک ختم کی واف ساراکم مستد استاسو دلیدو طاقت پک ختم کی وا ختم علاق بد وکم مهر لګی استاسو په یو باندې من الله مشتد بالشوق زمعار اغیر اللہ غیر د الله نا یاتیکم به چراۃ الکتاب صلی الله علیه و آله انذر وګورکه څنګه مصرف الایات سرانگی بیانویہ الایات ا غایاتنه څرګد الله په توحید دلالت کوي سنهم یزدفون بیام ب المحر د دې توحید نه یزدفون ی د دنوایا رایتکم خبر را تو تاسو نه تا سنا تا ايتا کوم آزاد الله هی که چلو را ستا ستا آزاد الله بغت تن ناساتی او جهرتن یا سرغن حاله له كن هلاك به نکړشی الا القامی علمون مدر قام ظلم کړی ما مرسلو المرسلون اللا امر عليهم اپی غندران الا مدشیرین مگر زیر ورکون کی ومن زیر ورکون کی فمن آمن عوچا چیمان رارو واسلحا ادرستکو خبلمل فلا خوف النبویس یرا علیهم پوی ولا هم یهزمینو لبودی غنجن والذین اکذبوا الها کسان چې درو نسبت کوي ځمیااتو ته یا نصهم العذاب او برسېږي تاذاب بناکان والسكون پدې سبب چې دینه فرمان د لا اقول لكم زتاسو تنوائن معنی خزائن اللہ چه زمان فرا خزانی دا اللہ دی ولا اعلم الغیب او زت غیب مپویدن ولا اقول لكم او زتاسو تنوائن انی ملک چه یقینن زفرشتے ان اتبعو زمی و ادنی مروان اللہ ما ایوها یلیعا مگر دعاس پسیچ وحکل شیرماتا اتبعو قل ورطوائحل يستویل اعما آیا برابر دوون ولی بشور لدن کے افلا تتفکرون آیا تاسو سوچ و فکر لکوئی وانذر بهن لذینا اوی روا قدی قرآن بالی اوی روا بھی قدی قرآن الَّذِينَ ها تَسَعَان يَخَافُنِ چَغَيْرِيهِ اَن يُحْشَرُونِ الٰرَبِّهِم دَعْتِ رَاجَمُ بَقْرِشِ بِيخْبِ الْرَبْتَا لَيْسَ لَهُم نبی دی دکارنه لولې نه سواد الله نه ولیه سوبدوس والعاشفی او نسخه شفارسی او که شفارسی له جوړیږي یو مالم دا د من الله دی اجازه نقص بجوړي لعلهم یتقون د دې لپاره یو را د دې لپاره له الله اللهم یتقون پریزګار شي زاند الله له مخالفت نه بچو ساتي ولا تترب الذين مشعاع کسان نخل مجلسنا يدعون ربهم چغيره بلیخطل رب دعان غړي رب معا بالغداه والعشي سهر ما لغر يريد وجهه الله د وليرا چلار الله را له ملاوشي ما عليك محبوب ده حساب کتاب د منشین من شيء وما من حسابك او مشتبه حساب استانا عليهم كهو من شيء من شيء فقدرهم فقدر به بخت المجلس نو شره فتكون من العالمين مشبهت جزياتكم كنكن بزان وكذلك الله يدارني وكذلك دارني لكثرن ستاپد امت کے چاہا مالدار ہوئی غریبشو عالم ندعو تورو ندار انجا اللہ وی فتننا امتحان اغسط امونگا وکذالک اللہ وی داران فتننا بازو هم نباغن دار انجا انتحان اخنونگا په بلوی پا بازو بانن لئے اقولو دل پارچ ہوئی دا مالداران پا حق دا غریب مسلمانانو کے اغا کافر مالدار را او دیو غریب مومن بارکی ہوئی اَھاؤل ائے ایا دادیہ من اللہ علیہم چه احسان کړه د الله په دی بندېنا من بندېنا باندې او بندېنا ایلاوز موږ نه الی صلی الله ایا د الله بیا علم حقوا بالشاکرین تشکرګوز ارو باندې بځاجا کله دې کله چراش تعالی کسان یمینو د آیاتنا چې ایمان غاری زمون آیاتو یو فقل و تعالی سلام سلام دی علیکم پتاسو زه هر ورتا ور په سلامتی آسرها ده هر آزاد او تکلیفنا فقل سلام علیکم و تو سلام دی پتاسو وترفض الله علینا الله ربانی سلام ویلی كتب ربکم لکل مستعرب على نفسه الرحمه تختلوان دانی رحمت کولی انه یتنمش عندها ما من نعمل انکم ارا حچا عمل کړه وین تاسو نه سو عنا کار دج حالتن تناکو حیسرا سمتابنده او یاد توبه ستاسو قصد دی ناکار عملنا واصلها وحن عملو برس کړه فانه غفور و هي ليقنا بعد العائد ربكم يوم الحرمان الله دې رحم کړي ګناهونه معاف کړي وکذلک الله دې دانه مفصل آیات واضحه طریق سر بیانوا آیاتنا ولتستبی مثول المغرمین اور دیداره چخکارشی سر جنبشی نار مجرمانو قل ورتایا ان لیهتو یقنم زمنا کرشوان انا اعوذ الذین ذا تشدید عبادت و بندگیه کل الله کسان تدوب من لله cita شورا لیسوا الله نام قلوا الا اتبعوا اهواكم زمروا لي من مستاسد فائشعقوا في سي او كروان صندوق سر وتقدور مطلع خبردار ورقولي قد لمت نبشتا جدا خطا اذا تبا واتي وما انا من المعتزين اعوذ بنين بالار من دنكنا اولاهني يكن على بينه الرب فلاجد دليل من, من طرفنا او بیینی نمبرات قران میں ما سرا قران میں وقذبت بہ او تاسو دغه نسبت کړی دی قران ته ما عندي مشتوی اختیار زم ماغه س تستعجین بہ چ تاسو تلوار کوی صاحب سلام به آزاد برداشت چې مست نه منو کړه الله ولی عذاب زم اختیار کی نشتا یمین حکم الا مشته اختیار د دي عذاب راتلو الا على الله ما غيره واه خاص الله نروي يقص الحق ده الله حق خبره وهو خير الفاصلين او ده الله اور به څې سلو كون كونې قل ولو ان زما سره عذاب استاجريني نه چتا سو تلوار کوي پاوي سره لقد يل امر بي بينكم خا مخاصیس الکرشو بیکار تمام من واستاسو کې خدای الله علمو دی یالوین الله ته هغو ظالمانو باندې وعنده مفاتیح الغیب دغه الله سره کونیه دی د لا یعلمو الا الله دغه کوم یانو پتم ما چې وعد الله نه بل چا نشتا و یعلم علماء فی هی ما تعاسب انف البر چته چکی بحریو پ دراب وَمَا وما تسپتوننی ورقتن نگی وپله یلمها مگر الله د دغ پاړ پره اوردو په عالم دیے ولا حبت اونی دانا لمات الرض پهتی مکه ک ولا ر او شولا یادی مگر تیل دا الله تعالی علم کړي کتاب النبین مانو علم الهی په هو دی الله عزاد ته یتوفاکوم باللیل چوفات کای نی د کای تاسو د شپیا دی توفات تماناد تو خوب لې الله عزاد ته یتوفاکوم باللیل خوب راوی پتاسه شپیا و یعلم اد الله هی ما تاسو نه جرحتم بالنهار چکویو تاسو د درې چې څه کار کوي پاره الله تعالی ثم يبعثكم فيه بیا raport ki allah ta sufih ta daras ki da shpiye da kalam da daraje raport ki liqda ajalun musamman da dua parach pura kray shria meetal malwa تا kit summa ilayh jawab allah یعنی marja'ukum wapas ki bil istas yani jawab ta qabar ki froti da qiyamah বিعاد الله تا مریو کو واپس کید وشتاسو ثم ينبهكم بيعاد الله خبردار کی تاسو بنا تاسلا نکنتم تعملون چیل چ تاسو ته عمل کوله وهوال قاهر فوق عباده دالازر اورد تاسو وختو ګني غانو ويرسل عليكم حفزه حفزه رالي کی تاسو باندې حفاظت کوم چی فرشتي حتا لا تردی چراش یود تاسو تمار او فت رسولنا نو افات وکړي رسال لره فرشتي زموږه وهم لا یفرتون او د فرشتي دا الله حکم کی کمه اوهاته یې نه کوي نو واپس کړی شی نی الله مولاهم الحق واپس بکري شو انسانان د مرگ نفس الله تا مولاهم الحق چکه مالک دې د پرشتیا هغه دی فريشتو رو دعا هوسته نو درو دا دمیر ملائکه تراجو ثم رد به واپس کړی شیدا فرشتي الله ته رو هيسیلکا لو بچا داره کې مسمان او لیید تورسی هغه چا روح له دروازه کولا ونشي ثم رد لله بیا واپس کړی شیدا فرشتي الله ته یا ثم رد بیا به واپس کړی انسانان اللہ دا دی دا دی دا اللہ اللہ ان الله چې مولا دي مالک د دې پرشتیا الله خبر شي له الحكم د دې اختیار چلووی د مرد ژوند دیزت زدت ذلت او هو عاصره الحاسبین او دا الله ډېر زړګي صاحب کوم کو نه ټول ورته یم ینجي کوم سو د چ اخلاصي ور کوي تاوته من علماء تل دی ظلمات دیو ته تمانا د شداید او د سختو دا دا قولوا يا من اجيكم سوق دو چ نیاز درکای تاسو ته من ظلمات البر والبحرين ده تکلیفونه د ورځو او د دریاو نام بدون او تبروا عن رب لينتاسد الله پاځي او خشعا او تکلارک لار سره لئن ام او دا خبر شرط کی تاسو که چره نجات راک الله منتم نحی دبی مصیبت او تکلیفنا لَمْ نَكُنْ النَّبِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ مخاں خاصو موږ بشکرګزارو نا کُل يَرْضَى اللهُ عَنْهُمْ نجا درکې تاسو ته منها دجی تکلیفونه دوت چا دریاب نا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ أَوْ دَارِيَةِ الْمَصِيبَتِ نَجَا الله او فصوم مَا تُنْشَرُونَ ديام تاسو لا شریکان نه دا الله قدرت لري کې دغه الله چې په درياب کې تعاله ورسيده او بچي کې دغه الله چې په اوچته کې تا نه تکلیف لري کوي دغه الله چې د هر مصیبت مې نه جات ور کوي قل هو الله قدرت او طاقت لري علای يبعس دا چې وروګېږي په تاسو عذاب او مذاب من فوقکم دبرت راس تا سن او من تحت أرض لكم يعلان لدخبو استاسنا أو يلبسكم شيعا يعد قدر كتاس مختلف دلي أو لما أولي كله ويذيق وبسك بعادكم بعض تاسل باس بعض عذاب بعض يوبل بقث لوي ومجروا قراء كيف نشرف الآيات سنجد بيانا ومغا آياتنا یفقدون جروهشی وکل ربهم قاموا عذرهم اثبات کروه دی قرآن تستعقم وهو الحق علام کدا قرآن حق و رشتیاه قل ورته هو لست علوکندی زمین پتاسو ز نوار لكل مستقر بحار و خبر و پارا مستقر یعنی یانو مانے علماء کہ لكل نبع المستقر لكثير تو لكل خبر نکوه د هر وکو داغي نکوه کیږي داغي واقعي کی دل کیږي و سوف تعلمون زرب چ په هغه تاسو په دنیا کی یا اخرت کی چتا د قران نه انکارو کو دغه انجام څه شو و غار ہے تم مدینہ کلچونی یخ نفات نه چغ وررم من پای کې فاهر عنمون م مخت نوواه مکېور سره ح پر یخ چې د وررم فيغیروي په ح ب وما نه کا شوطانو کچري ب پرط شطان او تیر سرق نستې فلاته اودمې مک، بعد از ذکرہ دو, دو مانا گا لئولما اکڑی ہیر شن او دو ادا جماعت او دل سرکین آسی چاہ دن پور خندات کئی بدات کئی شرک کئی نمکینا بعد از ذکرہ پس دیا د دلو دو حکم دا اللہ نجرما لکو اللہ اولو جدی سر ونکی میں نتانا ہیر و پاسا یا بعد از ذکرہ دا مانا بعد از ذکرہ پس دنسیت ورکولنا وما لقوم ظالمان سرا وما على الذين آمنوا وصدقوا وكانوا يتقون شاھد الله النري من حسابهم ده حساب کتاب ددن من شون سے برابر نقصان ولکن ذکرا لیکن نسیت خو پښتا کنه بل گناہ کې مطابانے سبوج سب نشتا او نسیت دربان الله فرض کړه او لازم کړه لعلهم یتقون ذلیلت عار چه دین ځان بل غلبکار نه بچ کی وذرل لهوۃ الاکسام ایتہو دینم چہای مول وقت الدین لاعبا ولهوا لوبی ولهونا وبسکار اغه دې وبسکار وخت الدین جوړ کړه وغرت ملحات الدنیا دوک چولیاوی لږ دې دنیا وذكر به نصیحت سره انت بصالح داچ هلاك نکړې شي نفس او نفس د معاصب سبب د اعمال کسبه چくれو نو صلاح نوي دي نفس د پاره من دوی نه الله سو اډالانو ولي نه ولا شفیعن او مثل فوق شفارسی و ان تعذ لكل عبد من کچلد فی دیار نفس کل عبد من تول فی کول دې پرا و چر د ټولې د میلو اعمال کې په خلاص کې راشي دا زه دې کې ور چې بدشب نه لا یوخذ منها دا به وانه غستې د دنیا دا به قبول نکري شي د دنیا ولایک الکی چې د هغه سامنے انسلو چې دوی هلاك دي د ما په سبب دا هغه اعمال کوو چې دوی کړو لهون دې لپاره شرابو سکل من همین دګر موونه او علیم مزاب ودرناک دما کان یوکفرون پس سبب دا چې دوی چي کفر کوله قل ورتوایا ان ادعو آیا را مدد کو راوې رو دا د الله په سیوا دا الله نه ما هغه چاله را لا يم فونا چه فائدې لشي دا رسول منتان ولاذرنا مرا نظر دفکول شي و يرد علی عقابنا اومنگا بیارتا اگرزو دیدنا پخپلپن نبانی ونردو اومنگا بیارتا اصل که نرد مجید سیغوا ونردو اومنگا بیارتا اگرزو لیشو علا آقاونا پخپلپن نبانی باد ایر حدان اللہ کس داولیچ اللہ موتا حدایت کرے کلنگی پشاند آکس استحوت دا استحوت بو پمانا دا چګمرا کړی یې غلرا هغه سرک شد پیریانو یاونو نه چې حایسته کړی دغه شیطانا نو غوښ خپل خوائش زینت له شیاطین او هواه مانه وا استهوت الشیاطین یعنی زینت له شیاطین او کل لوی په شان دا کاس استهوت الشیاطین چې حایسته کړی دغه شیطانا نو غوښ کل ارضی تزمک کی حیران دا حیران دیو کی حال یعنی پدا حال کی چرے حیران نو پتور ننده کی کم پر لار شو لہو اصحاب د جګار مرغری یذعو نہو غیر اغوادی الہ الہ ہدایت طرف تا ور توئی طرف لراشا او پدتی ریان ناسل د منی مدان اول اغه ہدایت چې موږ تاسو غوښتلو چې اسلام نه ولهد وه الهدى او انه هد الله یتمنه ہدایت د الله اغه ہدایت چې موږ تاسو غوښتلو چې اسلام نه ولهد وه الهدى ہدایت صرف د الله دی او امرنا ومنته حکم کړی شوی مسلمان رب العالمین چې موږ عام تابع کو ځان بتابه کو له رب العالمین پالونکي د مخلوقات تا و انا او الصلعه عوذ بي خبره دا شې داچ پابندې کایته موږ وقت کوو عوذ بي الله نو يريږي وهو الذي دغى الله غذات له تحشورون چې دي الله ته بتا سو راجم کر شې او الله غذات ته خلق السماوات والارضاء چې قي دا کړې د اسما علما وګمکي بالحق ذو حق د اظهار د پاره اسمان آزمکه د حق د اظهار لپاره پیدا کړی وایم یقول فكما رسل الله رب العزت وهو يكون موجود شفه يكون موجود وایم اقوله الحق غني عن الله رستیعاله وله الملك دي الله د پارا ان كنن بادشاہی دا دی الله د پارو بادشاہی یوم عین فخف السر فكما رسچو کې د اوکرش پشپلې کې اسرافو اسلام په پوکيو کې عالم الغیب والشہادہ دال لطو هغه په پټو او پر سر غندو او هو الخبیر او دغه الله حکمت والے او خبردار و وي وک علی ابراهیم وخت وی حضرت ابراهیم علیہ السلام لیدی خپل والد ته آزرها څرګرینه نو اتتخو اسنامن آیا نسیط اسنامن بوتان اتتخو اسنامن ایانیسی تبتان آلیہتاً پخوای توب سرا اینی اراکا دیشک زبینمتا و قومکا و قومستا فی دلال مبین تبن راہی سرگنبکی سرگنبکی و کذالک اللہ و ادارنگی لکسن ما حضرت ابراہیم تا دشرک او نقصانات خودلو مدارنگی نوری ابراہیما خودلو <خصح> امن حضرت ابراہیما الاسلام تا ملکوت السماوات والاردو ملکوت مس مراد دی داوی لغوی اغا عجائب چې آسمان او زمکو کې دي او دا وی ملکوت نو مراد دی چې نشانات د الله د دا توحید دی چې غا په آسمان او زمکو کې دارن خدیمل مولا ابراهيم عليه السلام ته ملکوت السماوات والارضی بالعلم توحید داسمان دا او زمکو کې وليکون منل مؤمنین عدید بار تشیرید ییقین کوم کو نه فلمما جنالاه للو ارکلت یاره ک پد ابراهیم علیہ السلام شپر او خطا تیار سوا اراکوكب مستور او قال ایلی حضرت ابراهیم علیہ الصلات والسلام ربی تفسیر جواهر کی لیکلی دغه ها جانا مخ ته حمزه د استفهام محذوف قال يا ابراهيم عليه السلام اها يا ربي آیا دا ستره جمال رب کی دیشی استا کے خیال مطابق ذا جمال رب کی دیشی، دا ذا معبود کی دیشی فلما فلا هر کرے چہ ستوره سنا شو قال هر ابراهيم عليه السلام لی لا اهد الا الحسنین ظلم حبطت هدایت د سنا کی دن کو سرمساتم فلما رى القمر بازغا ارکل چوی کا سپږمای با زغن راحتن کی قال ویلی حضرت ابراهيم علیہ السلام ها ذا ربی اے مشرکانو دغ مارب کی دې سپږمای فلما فلار کله چسپږمای انسان شو قال لا الا ان يهدينی ربی وہو یو کې چرې دم مختي نو هدایت نو زما ورنہ داخل کو تفول مزارع او زموند د شکو دمو د سر فاده نهو کتابونو کې سم د دلالت کوي ته معنا د مازي وګور دا مازي کبل الله خبرو کې مولانا امبودودی سره په خپل دغه کې لیکي په خپل یم تفهیم القرآن کې لیکي چې دینه معلومه اجازه دی چې دینه مخکد ابراهيم عليه السلام په زين کې د خبرو سره تصدیق وکړ وګور کله کې یعنی د استلاحی مدرسو کې <تسلمي> سړېنی پاتې شوو مدمره <مدنمنا> نقصان دي شي ان الله یهدنی کچره د مغز کې نه مات هدایت نه کړې رغب زما لاکونا من من القوم <تسلم> الظالمین مخا مخاذبم یو د قوم گمراهی आम्ही ناخزم مخکنا الله ته وکړم فلما راشم سباغه تن ارکل چې بدله نور راحتین قالوا ایلیو هاذا ربی ای دادمارت چه دوشی هاذا اکبر دا هوستا چور نی معبود ده مشرکانو فلما فلا ترکل چنیور دغ شو اوغد شو فنا شو قال ایلی حضرت ابراهیم السلام یا قوم اعظم قوم انی دینم معشرکون یقمن ذبیع اران داغ تشرکون جتاسو کم شرکون اینی وجهتو ما تادیکر جخت الزام لِلَّذِي اغزادتا فتور السماوات والارضعا جتو داکری جسمانینا اغمکی حمیفا ملان کنکن دهر غلط دنیا حق بین وما آن من المشرکین اولین مزد المشرکاننا وحاجهو قومه جگر ورسرکر وقت القوم اگر ورسرکر قال ايلي حضرت ابراهيم عليه السلام اتحاد دين لله ايا تاسو جګړې کوي داسره په عبارت توحيد الله کي فل الله يلفي توحيد الله په عارفه توحيد الله کي وقد هدان او به شکل الله رب لغت ما د توحيد طرف ته هدایت کړي ولا تشرکو نره کتابه شریکان زړاوی د الله سره الا ان يشار بي شيئا مگر با چ خو غشي برک زماده سښي واش ربي كل شي مع ما لا اعش چتا سو الله سر شریکات جوړ کړی ولا تخافوا اعلان چتا سو يري دينا انكم شركتم بالله چيتن تاسو شرک کړو ده الله سره ما اشرك من ينزل به چون درالو دي الله فضيل سلام علیکم تاسو سولت عالم سنين اي دليل من کنیو پا دعاو دلوکی احق بالامن <سؤال> دیرا لائک دفا من سر ان کنتم تعلنون کتاسک وی جئی الگینا اکسانا منوچ ایمان رو رے ولم یلبسو ایمانهم اولید اگر کر ایمان حفل بظلمن شرک سر اولائک لهم الامن دی خلق لر امن وهم محتدون او بید کی بیادت وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَلْ دَاوُدَ وَالْجِنَّ وَآتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ وَرَاقِيمَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَالَى قَوْمَهُ فَمُقَابِلَ دَارَ خَالِدَتِ كَأَنَّ الْمُشْرِكَانِ دَعَوَا إِلَى اللَّهِ وَرَكُبُوا نَرْفَعُ دَرَجَاتِ الْمُنَّشَأِ وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا دَرَجَاتٍ وَنَفَغَشِ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ دښ کرښتا حکمت والے د پوهه وې داخلہ من الله و عیب تاهر ات اسحاق علیہ السلام و یاقوب او یاقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بچو حضرت یاقوب علیہ السلام نو سئو کلا هداونا طول تعالی به ہدایت کړو و من هدانا من قبل او نو علیہ السلام تا ہدایت کړو من من قبل ودې نمخ کی و من ذریته زبور د ذریته راجې د حضرت و جمعور و مفسرین و اگر چې اگرچہ بعض زمیر نوح علیہ السلام تم راجع کردے ذکر داد آغاو اللہ دمو مغیطاً کہ زمیر راجی سے نقصان سکے نرازی و جمعور علماء و ای و من ذریع تھی زمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام تراجع رے و من ذریع تھی آداء اللہ عبد دی حضرت ابراہیم علیہ السلام داود علیہ السلام آدر سلیمان ایوب و یوسف او موسیٰ و حارون علیہ السلام و وكذلك نزل للمسلمين اودع اللهي بدلی ورکونی کانتا اود حضرت زکریا علیہ السلام او یحیی علیہ او حضرت عیسی علیہ السلام او حضرتالیاس علیہ السلام کل من وسوالهین الله باطول ابن کان صالحاننا او حضرت اسماعیل علیہ السلام او حضرت یسع علیہ السلام, السلام او یونس علیہ الصلوۃ والسلام وکلا فضلنا علی دا ټولو غره کړی موږ مخلوقات ده دا د اطلسوندیا او ذکر یوکو ومن ابائهم او دوی د والدینو نا دوی د پلارانو نا او دوی اولادنا و اخوانهم او دوی دونو نا دوی پیغمبرانو پلارانو دواج او دوی اولاد دواج دوی وروي بازي و جته ناهم الله او غره کړی موږ دې و سرات حد اللہ اللہ حدایت نکره ہدیتا الا صراط المستقیم طرف العرمین وتا ذالکہ بغدین د انبیاء ذالکہ ہدللہ دل اللہ ہدایت پہ یہ ہدی دی وی و یہ شاؤ ہدایت کای پدے باندې ہدایت کای اللہ تبارک و تعالی مَن ذالکہ ہدللہ د دا د انبیاء دل اللہ یهدیدی هی ہدایت کئی الله قدیس را من یشاو چالی چخوش من عبادی هی دخبل ولو اشرکو دا حضر بالفرز و تقدیر دا اللہوی ولو اشرکو کچر شرک کڑے نعوی باللہ من ذالک جیتی غنبرانو لحبتو عنهم نخامخا برباد کڑے الله اللہ دجنینا ما حکانو یعملون چگئی کم ملکولو یا لا حدتد الشرك برباد کړی د حضرت غمیر شرک پراځی کئ الله او برباد کړی یا د شرک برباد کړی د هغه کا اعمال دی ک د شرک مذمت ذکر کئ ولائک الذین دعاک سامنے آته نو من کتابا الله او ورکړی بیت کتاب ولحکما د حکم مراد دغه علم نه یا د کتاب ده ولائک الذین دعاک سامنے ا تو نا ویل کتابا چوار کلو کتاب ول او فهم ملي کتاب ور کړه پس مدارک ته حکم یا پمانه د حکمت او د علم مه یا ته مراد دی ته فهم ملي کتاب له الله او کتاب ور کول عالم زين مدارک فهم ور کول عالم او ور کول ونبی تپی غن بری فین بها ک چر انکار کو د دین ها ولای کسانو تبي ها ذمیر دی درو وړو تراجمه ده مخک دی شیونو ذکر شو الکتاب والحکما والنبوۃ متبي ها ذمیر دی اشیاء سلاسه تراجمه کو فای یکفر بها کچرن کارو ضد دینا کچرن کارو ضد دین حوالای دی کسانو فقد وکلنا بها مدیشہ کمکرک دی منو بها دجیب منلو طارق قومن او قوم ليس بها ذکافرین چنه به غایی بدونه انکار کوم اولائک الذین دعاکساو هد الله چدید ته ہدایت الله کړو فبهدا او مقتدیه الله او بدی ہدایت پسروان شها الله المحبود تو اولائک الذین داها پیغمبرانو هد الله چدید ته الله ہدایت کړو فبهدا او مقتدیه مده بدی ہدایت پسروان شها او کل ور توایا لا اصلکم نغا لم په علیه پا بیان جدی قرآن و پا دی تبلیغ اجرم سمجدوری انهو من دا قرآن اللہ ذکران العالمین مگر مسیحت دے دا پارن وما قدر الله حق قدری ہی دا قدر دوئے که علماء گلی معنی آگانی کلی دا قدر علماء گلی معنی آگانی کلیو دا چې قدر فمانا دا معرفت تے وما قدر الله حق قدری موت زمنے دې مشرکانو الله لره حق قدره پرشتیاو ته ژوند دې حضرت مام اختشره مولاوي قدر په معنا د تعظیم نه عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ مولاوي وما قدر الله تاهي مېت نو کړي مشرکان الله حق قدره لکه څنګه تعظیم عزت چې الله سره مناسبو یادونه کی ابو رحم الله عليه چې قدر دا په معنا د معرفت دی چې قدر په معنا د وصف ته و قدر الله د صفات لید بیان کړي دا الله څنګه صفات چې الله صرف بیان المناسبو او مام رحماني دی د دې چې د مقام سره ډېر موافقه باندې امام مخفشتہ چې قدر په معنا د معرفت ته یو کالو کله چويږي ما اللہ وی ان الله یقدر علی جل الله علی بشر پیو بانی آدم بانی من شین ہیز دین یهود را غلو دا قول دی یهودو یو مانا داوا یهودو ایز دین اللہ پچانے علماء لکن دا قول کلو دمکی مشرکانو قلو ارطاو آئے من انگلل کتاب اللہی من انگلل کتاب اللہی سوک د چرا لے او کتاب آوا جا اوہی موسیٰ چراتل کلو پاوی بانی موسیٰ السلام نوراں دا کتاب درنا کتاب وو وہ دل الناس ہدایتو دچار دته مخالقه پختل وقت کی فجعلونه قراتیسا ګره له تاسو دا کتاب قراتیسه ټکړي ټکړي ته بيدینا سرګمبا تاسو دینره باوی وتخونه کثیره پټو ایدور واولنتم تاسو علم لم درکښو پدی کتاب کی ما را خبرو لم تعلمونتم سُمَّ پُی دای تاسو ولابه حکم او مستاس مشرحان نو کله چې دا خبره ته چې دوی وي اس دین الله په بنیاد دبرالې غل او تورته چې تورات شریف چې الله په مصالح اسلام علیه الیہی د ملامت شي چپ دشي قول الله جواب ورکړ ته الله علیه الیغله نو کمه الله چې تورات په مصالح اسلام علیه الیغله او الله قران حکیم په امام انبیار علیه الیغله ورته الله علیه الیغله سُم ذرهم یافرید دجی فی قومهم قد باطل دین دی کی العوذ چلو دی کوي مدیای وها دا کتاب او دا قران حکیم دا الله کتابه انزلہو عالی گله دا و انزلنہو انزلنہو اللہ گلے مبارک د خیر او د برکت نه ډکړی شوی دی انزلناهو انزلناهو الله تعالی گله مبارک کتاب دی دا کتاب تصدیق کوي دا کتابونه دی چې دی قران نړواد دی لذنا روان چې څمره کتابونه د الله راغلو او تا تا ومن حولها دا قران دغه تصدیق کوي ولکن نور هم او د طارق چې یو ورکي اصل د کله تا تمكين معزمی ومن حواله ایسو چې د نجیب صاحب روي ټول له طرف لورکی او تاسو نه پته است تاسو همت ورکی ولذین آکسان یمنون ایمان ساتي اخرت باندې یمنون نغې ایمان په قران امرآړي وه مودي علا صلاتهم يحافظون فاقمن من ذنوب عني یعنی حفاظت کوي پابندي کوي ومن ظلمو الله ينسيني ظالمين من دا چانا اس طرح الله كذم چغد ركد تعالی درو او قالوا اويده ليا ما توهي کر شي دا ولم يحل له ومن او دعا چانمی زالیم نشتا قال چوائی په سا انزلو سا انزلو پا معنا دے سا اقوی دے ومن او دعا چانمی زالیم نشتا قال چوائی دے سا انزلو زرد زبم اوائم مسلمہ پر مسلما کتاب ان وللہ صلی اللہ علیہ وسلم زند اللہ کتاب ان دی کتاب جو نشم نہ کمشکان وا دروس مقابله مقابله کو اللہ دی نہ ظالم سی ولو ترا کہ ته ای ذ ظالمون کلاچ بدہ ظالم ہم فی غمرات الموت د مرگ کی ول فرشتو واستو ایدیہم یبدون د ملائکې بلاسم خلقوتا او وی ټاکلې نکړه ارستو سره محمد صلی الله علیه وسلم کې را دي مجتمعات کې نو سوي یذریبون او جوههم و ادبارو پدې مخه وو او کښاشه بیٹکای والملائکۃ باثتو ایدیهم فرشتو به دکړی وی لاسلختل دي تا او کبوي اخرجو وانفسکم رعب سعیدا اليوما من نيت زعنا سزا در په لې سي تاسو آزادن هلي داعي عبد شرمندې دا كون تم چې ول الله الله باندې غير الحق ناجيز خبره د شرک نسبت مول الله او تاسو په اسبندې کتاب نه میرا لګله و كنت وتا سناتي داعي لله چې تکبر به کولو ولقد جيتو النا بیشک را لېنته واغي واغي کما خلقناکم لک سنن پیډاکړو تاسو ولمره تن ثول ذلکی وترکتم او تاسو پریخن ما هوا خولناکم چې د رکنو تاسو د دنیا کې مال او خازنان ورا ظهورکون رشتو دخلو شغاننا وَمَا نرا او ن مع کوم تاسو سرے مشرکانو ش او کو مل لنا شفاه عامستا سو کسان ځانتون چې ستاسو داخلیا لگمانو ان هم في کو شور چې د ستاسو تمما لولات کې شورہ اللہ سر رخیا لوي ل تاقیا او لالان د تاسو نه زهبان کوم ځلان کوم تمانا دسه زهبان کوم رکسله تاسو نه لالان تاسو نه ما ها كنتم تيون چې تاسو د ګمان کولو چې دا سفارسيان ني او دا د اللهي سداران یا جزاء او سزا نشته او قیامت نشته ان الله خالق الحد یقینا الله چونه د داې د غ نه او دا کې په ه آروباې جوند من بی ت دموننا من الحی او استتون کې د مري ل د جون نه ظلوم الله دغه سفتو على الله د ظلوکم الله دغه اللهلی سنا تو فون مکمپله تاسو او شوید د الله د بعدت نه د بل چا کوي یعنی کیف تصرفون عن عبادتی ہی و تشرکون بهی مل لا یقدرو علا شیئ فَأَنَّا تُعْفَقُون سرنگی تاسورو لشیئید دی اللہ و عبادتنا ورسل شرکان جوڑوئی آلان کیا شرکان پڑی کارنو کی پیوکار مقادر ندے فالق الاسباہ چونکے دسواد وجعل اللیل سکنن مکرر کڑے د شپ ادارم نه پارا وشانس ول قمر حسبان نو نور اسپږ د حساب دی زالک دا تقدیر العزیز العلیم انداز د غالب او په بادشاه را ول وهو الذی اللہ ذات یعلک من نجومہ چې ګرځولې د تاسو د پارستوری له تاته دوه وه حاضر چې لارو ممهی په دیوانی فی ظلمات البر والبہر پتیرود وچید دریاب کے پور پزری پخواب سفر کولے قد فسولنا ال آیات لقومی عالمون بیشک سر بند انگ آیاتنا دا قوم پارشعیتو ہی وہو اللذی اللہ عزادت انشاکم من نفس واحدت چپی داکڑی یہی تاسود نفسی اونا و مستقر لو زید آرام او زید سپارنه نیم کله ما امیر سرداسی کور نه طالبان روس سره راضی کنه هی په هغه غنداسی کسان به بلکل درس کې دنه پر خضر نه یې پکار کنه څوک په خپل لغرازی مخکی عمر دې مال کال ابتدا کې مشوره راکا دا کار اوسو کسان پکاري کنه چپه سی په هیڅ پک کسان نه خو دې کاري اواسه کې تسوونه شي چې اگر نه درس ټیم پیږي مداوی یوی سنہ چللی اوس غیصا سره نوکری یا سرکاری دغیسنہ په وخوانه ځان بسې اینده لپاره چې کوم طالب ناو اخترازی زیری وسپلکار دیګی نه دی راضی په سره چې په دین کې نشه سستی کوي رښتوال وختونه متي یاندو ته نو متي یاندو ورسره کوم لګریږي من طالبانو سوته نو خل کوله توجوب لیویا فمستقر فلاسلاب زید قرار و پاو شادانو د فلارانو د منندو کې یا مستقر فوق الارض زیدار کی زید آرام نه د پاسه زمکی و مستودع النوزید اسپاره نه فی فلرها میپا رحمون دمندکی یا مستودع النوزید اسپاره نه په قبرونه کی فمستقر ومستودع لذید آرام نه زید اسپاره نه قد فصلن الایات ای و هو اشکا وذی طریق سر بیان و مایا لقوم دا قوم لپاره يفقهون چیفهي وهو الذی الله عزته انزل انزل من السماء ما ان شراورای د هر طرف نو بو فاخرجنا به لرو باس میا په وانی دا سر رو آخررج نام روباسم نه من هو ددي بټونه خبرران ش پېالله تربا شنی پانې تري نخې د روباسم د من د دی نه ه باندې مطیاې بعض لااند د بانې بعضقببا مترا ک بعض لاند دبانند دقطار پهقطار ون ناخې د کژرونا من۔ من طلعها دار غنشود دينا قنوان وقدي وقدي دمئو دانية نزدينزدين ومن النخل دك جرنا من طلعها دار غنشود دينا قنوان قنوان وقدي دمئو دانية نزدينزدينزدين وجنناتن داغونهدي من انا د داګروونه وضتونونه و دخنا ورو معناډناروونه مشتهن وغره متشا من چې د یو سانېدي په یو او پخوان کې فِي الْقَدْرِ وَاللَّوْنِ واللاې وې یو شانتی پررنګو پخواند کې او بازی جدا جدا دی په پخندنو کے انظرو الی سمریه اگرائی می اود دیتا دی او درمان انظرو الی سمریه اگرائی می اود دیتا اذا اسمر کلچ میوی اذا اسمر یعنی اذا اخرج سمر ہو کلچ روبات میوی اخپلی وینعی او پخی کی لیل را ان فِي ذَلِكُمْ بِشَكَّ قَدِي كَ لَا يَأْتِينَ خَبَرٌ شَانِئَاتٌ إِلَّا اللَّهُ ذُو الْعِلْمِ لِقَوْمٍ دَاعٍ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ شَرَّ إِيمَانٍ لَوْلِي وَجَعَلُوا غُرُولِي مَشْرِكَانَ لِلَّهِ لَنَشُرَكَ الْجِنَّ إِذْ سَارَ عَلَيْهِمْ يَعْنُونَ وَخَلَقَهُمْ عَلَامَ كَ اللَّهُ دَافِرَاً بِدَكْرِي لکه الله لکریان مخالق نو المخلوق څنګه د خالق سره شریک کړي دي شي واخرقو له و جوڑ بنیاتن بغیر علم او جوړۍ جوړ کړې دي د زمان ده الله لرزامن و بنات الاولاد بغیر علم بغیر لما واخرق یعنی واختلق د زمان جوړ کړې دي مشرکان لهو ده الله لرا بنیان زامن و بنات بغیر علم بغیر علم سبحانه پاک دلہ و تعالی عما او چد داسن چې دای کوم صفاتن اللہ ورانه بدی او سماوات و الارض ناشنا فدا کون که داسمانو دا مذکر ہے ان یاقول له الذن سرنگ بشید د پا اولاد ان یاقول له الذن سَرَڠ نيب شيرا لپار ولم تکل له صاحبا او نيشتري دي الله لرا ديبي و خلنك كل شيء انت ذاكره يا يوشه وهو ذو كل شيء عليم ادا الله پار يوشا ني عليم تو هه ذي ذالكم الله ربكم ذا صفات لا اله الا هو مشتد ال عبادت لائق ومستحق الا هو سواده اللهنا خالق كل شيء اذا كنتم داريوشي فاعبدوه يواجي دغه الله عبادتو زندگیو کوي فاعبدوه يواجي دغه الله عبادتو زندگیو کوي وهو على كل شيء وكيل او د الله فاريوشي لا تدركه الاشعار نشی را ګرول هغلر نظرنا وهو يدرك الاشعار اغه را ګرکړې دي نظرنا وهو اللطيف اغه الله دارک سینون ولیدونکو الکبیر او خبردار ده وهو اللطيف الله دارک سینون ولیدونکو الکبیر او خبردار قَدْ جَاءَكُمْ بَشَرٌ آتِي بِتَسْغَاءَ مِنْ رَبِّكُمْ دَاخِلُ الْمَيْدَانِ تَرَفَّهُ زَرَفْتَ اسْمَاهُ دَلِيدُ بَلَالِ دَاخِلُ الْمَيْدَانِ قَدْ جَاءَكُمْ بَشَرٌ آتِي بِتَسْغَاءَ مِنْ رَبِّكُمْ دُمِي دَلَالِ دَاخِلُ الْمَيْدَانِ سَاسُ ذَرَفِ تَرَفَّهُ فَمَنْ أَبْصَرَ جَاءَ كَتُ حَتَّى إِيمَانِهِ رَأْسُ النَّصِفِ فَيَدَ رِزَامِ يا من عام چ شو د حما سال ها بال تطبې ب پ وما اظ معم تاسي د حف فا کو کې مگهظان کا لادارصر آ باربار ب آ وکوي درد تا تا لستل دے ولنبینا ہوئے دے تارچ دوان کبا قرآن لقوم انہا قوم مطار علمون شغیقوهی اتتبع روان شماوات اسطح سی اوہو لے تچوہی کیجی شتا تا مرغب کستاد رب طرف ما لا اولاہ اللہ مشتوی بالمددگار سوادو اللہ ما وعرب عن المشرکین مخوى على وجه المشرقاننا ولي شاء اللهم عشرقوب كذا اللهم خشعون لبشرق موكرة وما جعلناك عليهم حفية او نغرغل من تقجيبان حفية محافظ وما عليهم وكيل او نغرغل من تقجيبان زميار ولا تسد اللذين كان ظلمك وحاك سانت من دون الله شد ایراد ویسی وعد اللہ نا فیسود اللہ عدوان ندیگا کنجریو کیا اللہ تعبوان دووجید دشمنید بغیر علم دوغیر دیلننا کذالک دارنگ زینا لکل امتن خاستکرون ودہر یا امت بکرامدهم عمل لجی سنو لا ربهم یا اخفل رب کا مرجعهم یا تسکیب اللجیدی فی نبعو هنو خبردار بکجید ما پهان چ مل کوون کې اقسم د الله سموخور دطلهبانې جهه او معانه هم مجب قسمونه لا انجاات هم آتون کچ راشي جيته نشانه او مجوله يؤمن نهها نخوا ح ن راطربانې قورته آتو بکه محجوزات ع د اللهبدله سري وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَوْسِقُوهُ غَiTAسُ اَنَّهَا بَاَنَّهَا با تُمَعْنَا دَلْعَلَّ حَلِي وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَوْسِقُوهُ غَiTAسُ اَنَّهَا کی دشی جبان مجزات عباجات کلچ راشل عامین ندی دی مآمرا لی وَمَا يُشْعِرُكُمْ سِقُوهُ غَيTAسُ اَنَّهَا بشي چې دا جاجات كلراشي لا من من معمرريي وقل بثرهم على را منثرهم زج د قبلو دحقنا و سو همسترجي دج دو دحقنا كما لم يؤمن به لسم چې ایمان م پرمرورطظ او فزنل ک ونظرهم پرض مديي في تويا فارکه شهید دیکیا محو میګل حیرانو پریشان ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه کچرون من وچینر علی گله ودیه فرشتي وکلمهم الموتى وخبرت له ودی سرمرو وحشرنا علیهم راجمکر و من بدیوانی کلش نریوشه قبولن یا قبولن مخامخ ما کانوا لیؤمنو من نودى كي مانرول الا اييشا الله همغا چ خو خوشيدا الله ولكن اكثرهم يجهلون لكن ډير دينه يجهلون ناپوهي وکذالك دارنج جعلنا غير ظالمين لكل نبي ده هرې او پیغمبر ده طاردو دشمنان شياطين للشييطان للسانان والجن يدبراننا يوحي بعضهم وسوسيه شي بعضي دولا بعضن بعضا زخرف القول زخرف القولي هغه دونکو شي خبري غرور ده سارا ده دوكين زخرف القول اصل کې زخرف القول دي ته وي چې هغه من مننه سوس په مصمنه ده په تاسو سره جوړوږي یوهیو سوسیہ چایبا هم دا هم دی نه آزادن بازیتا زخرف القولین نوازی لمابا مانہ کای خائف تکری شی خبر غرورا تا پارا د دوکی یا زخرف القول و دینی کړي شی خبر غرورا از پارا د دوکی ولؤ شاربک استا ذربو خشے ما فعليهم دی بلا کام نکړي فزرهم و ما يفترون نو فرج ردی واچ ری کندر او جوړی ولتا صغا الہی دیه پارچ میلا کی دی د دروغ خبره تا اس ایدت الی نذمن دها تسانو لا یمنو بلا اخرت چی ایمان نراړي پر از د اخرت و انی ولی اردوهو ا دیه پارچ خو هي کی دی لره ولی یقترفو ا دیه پارچ دروغ جوړ کی دی ما هم مخترفون آغه چوی دی دروغ جوړون کی آغه الله ابتغي حكما اي غير بالله نزلتم حكما بالفيصله انكي وهو الذي علام كل عذاب تنزل اليكم الكتابا شرال الي له دتا سره قران مفصلا وتفصيل سره والذين هاك سماتناه من الكتابه چور کړه دنه دوی کتاب یَعْلَمُونَ رَبِّهِ أَنَّهُ ذَكَرَنَا كِتَابٌ مُنَزَّلٌ مِنَ الرَّبِّ رَأْنَا كَرِشَوَدِ اسْتَاد رَبِّ طرف مے بالحق وہ حق سرا صَلَاتَكُم مِّنَ الْمِنِّ تَرِيم نو خامہ خامہ کیږي ته شک کوم کو نہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ دین در افستان وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ کَلِمَتُهُ مُرَادِے کی دین مُراد وَتَنَظَّرَ شَوَرِهِ کَلِمَتُ رَدِقَا دِين دَرَج سِدقَن فرشتین والی کی وَعدل او انصاف کی لا مُبَدِّل الکَلِمَاتِهِ مشرے سو غزلوں کے بعد لا فصل لرا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اوز اللہ دیوریدوں کے وہ ہا بنت تیعت کا اکثر مندڑو ہوا فل ارض جس یدلوک عن سبیل اللہ نحطاب کی تابع اللہ دل آرنا ایت تبعونا ندی روان دا دیر خلق پزنکا که اللہ زون مگر دا خیال اگمان پسی و این هم ندی بی اللہ یخرسون مگر دروغ و ینکی بی یخرسون یک زبر این ربک بیشک ربستاہ و چغغم راد دا اللہ سیلارنا وہو آلم بالمحتدین او دا اللہ خفو حد تلار من دن کبانی فاکلو خریل منا را سنزکر اسم اللہ علیہی چیات کر شروع من دا اللہ تا غبانی ان کنتم کچریئی تاسو با آیاتی فایاتنو دا اللہ وانی مؤمنین ایمان رولن کی وما لکم سشیوی دی تاسو لر تا دا چنک ری تاسو بسم الله الرحمن الرحيم يا اذكروا شيء من الله تعباني وقد فصل لكم ده فصل يا هو پختل معناه بیشک واضح کردید الله تعالی په احادیثو کې ما حرم عليكم چې حرام کړي دي پتا څه باندې يا فصل الصيغه ماضي وا خط معنا د مضارع وا وقد فسوله کومې ش راې ه الله تاسوه چېرام کړي دي په تاسو عنې الله مض تورته میلی مګراه چې تاسو محاج کېشي داغېخوررو ته كثيراً ی ک ن ډیر ل دلونه بیا فهم خا مخه ګمراکئ خلت بیا ان ناربک دیشکرف استا هو عالم بالمعتدین هغه خطه دې په یاکی قانون کې د امن و ضرورې دې ظاهره لمس می هغه سرګم د ګناهونو د ذات نه هو او په ټوله سرګم ګناه سره لکه سرګم شرک ذاتن سوا هغه پټ شرک اداسته ګناهونو کې داز سرګم دی داز پټوی وذرو فریدای داهر الاسم یا سرګند به گناهونه نه یا داتینه او پټد دین اللهونه انل دین وشکا کا کانیا سیونه لسمه چې دای کا سب کوي ګنا ساج زو ما زره چې لای او مخروي مما دا سنا یقطرافه معنا د کسبم راضی ذاتمانه سوي زنا زروي چې بدلوب ورکړل شي دي ته ما کان یو اختریفون هغه چي دنیا کې سې کړی دغه بدلوب ملاوش ولا تاكلو مخريم مما داسن لم يذكر اسم الله عليه چې نیات کړې شه نن الله پايبه ني و انه لفسقن و انه د تسميق قصدن خاصدنی یو شریع زب حته او تسمیه پریزی لفظ قن خامخالانه فرمانی دا یا وی وا انه دا نظر دغور الله خامخالفسق ون فرمانی دا وا انه شیاطین یقینا شیتانا ان لا یحون الیاهم خامخا وسوسیجه وی الیاهم اغه خپل دوستانو ته د مشرکانو ذې دې چې راځي کې تاسو سره وا ان اطاعتو لهم کچې تاسو د دایته په داريو کا اغه یوه حلال شې له حرام وې یا یوه حرام ته حلال وې تاسو اممنل انکم لمشرکون نو دوشک تاسو د خام خام مشرکانی ایې سبب د کفر فَأَهْيَاهُ لِلْجَنَّةِ كَمِنْ غَرَّهُ الصَّدَقُ بِالإِيمَانِ وَجَاءَ اللَّهُ نُورًا أُغْرِقَ مِنْهُ التَّارَنَا النُّورُ نَمَرَاتِ قُرْآنِهِ أُغْرِقَ مِنْهُ التَّارَنَا آيَةِ قُرْآنٍ, قرآن يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ چہ دې ګرګي یې نه ځانته رہی په دې نړۍ سره په خلقو کې کَمَن دې کې دیشی په شاندا چا مصلو فی ظلمات چې مثال د بغداد سیوی شپتی ورو کې له سب خارج من ها نی دې راوته دې تی قذاو ک دارنې من تاثرري ک شوې دپار و کا سرراو معقانو عملو حرک چدي کو ممل کويو کالا بارن جناسي کل دقرتن غرضو موږ پارلوکي کې ا بر مجرمی غټان خلک بدي کوي مشران خلک ددي کوي مجر مجرماندي کوي لَیَمْكُرُوا فِیهَا دغه تارچ وینم کرے فروخ دین کی په مقابل د حق پرستو کی فيها طریقلو کی وَمَا يَمْكُرُونَ الْمُكَرِّئِي الَّذِينَ فَسَقُوا نَظَرْتُهُ زانو نه باندې او ما شعور موجودونه وَإِذَا جَاءَتْهُمْ كِشْرَاشِدِي تَآیَتُنْ سَمَجِزَا سَنَشَارَا او سدبی قالُوا نَايِ جِ لَمْ نُؤْمِنَا چري منو ایمان مرالو حتا نوتا پردي چرا کرش موتا مصلما اوتي رسول الله لکثرن ني چور کرش پیغمبران خدا تھا الله اعلم الله قد هذ هي سو جعل رسالته چې کمنه کې غروي پیغمبر اختلا صحیحو لدیه چو چوبرسي يا کسانو تاجر منچ مجرمان ني سحارٌ عند الله ذلۃ ورسواۃ من عند الله وعذاب شديد من عذاب صح بما كانوا ينكرون فسبب داغ شودونکو کې انګې سميره لله اسو الله را دې مې د اتبار کې اي يهد يهودا چې هدایت ورته کوي يشرح صدره نو کولای اسلام متارده کار نه د اسلام الله ورته سينه کولای او قدم چون باور تاسان کی یمن ها سو گرج چلای را دلی ایذ الله باچ دی لاری کی یجالو غر دیسد رحو سینلو د ذویکان څنګه حرجن سخت څنګه کعلما يساعد فی السما قدم تل او دین په خبر عمل ورتسی کأنما یسعد فی السما تداویید ندی ور هی کی پاسمان کی بر طرف کی خطر سے نگرانی دس ولک بدین عمل گرانی کذالک دارنگیہ اللہ الرسا گرزی اللہ رب العذاب رجس مزاج العلماء عذاب مراد تشہ سو کوئی کے علاوہ تے دنیا کے عذاب دے تا کذلک دارنی یزر الله الرس غروی الله رضوی وعذاب یا لعنت علی الذین طاقسان وانلای منون شئ ایمان نراڑی وهاذا او دا قران حکیم صراط ربک مستقیما لار درفستانیا قد فصلل آیات बेशक واحی سر بیانون ما اتنی لقومی یذکرون بهاغه قومنه پاره چینه سیحت قوله ای لهم عيد پار دار السلام كور ويله سلامتي يا چر جنت عند ربهم تنز درب دي وهو وليهم عبد الله دوست دي دي ز مددگار دي بما كانوا يعملون فها سبد باندې چودې عمل کوم کې ويوم يحشرهم جميعا فَكَّمَرَهْ كَرَجَ مُقیدِو لَرَعَا جَمِيعًا خَنُove لَرَا نُورْتَبُو بَي المحصورDu اتضع عادو دیبو بِج ما کانو وعملون فَحَافَ بعددامی زیر یا ملاک اوم گی وَیَا نَ يَحْassemble هم جَمِوعًا فَكَمَرَهْ كَرَجَ او بوئی رب العالمین یا معشر الجنی اے دلید پی ریان او قد استکسرتم من الانسید بیشک دیر گمراہان کلوتاس من الانسید بنی ادمنا وقال اولیاؤهم او بوئی غدوستان نبی من الانسید انساناننا ربنا اے زمین ربعا استمتع بعضنا فیداغست و وَقَالُوا إِنَّا رَشِيدُونَ أَجَلَنَا الَّذِي مِتْ يَقْتَلِي حَقَّتَ اجل تَنَ نَجَنْتَلَنَا چتاکَم نټمو کروکړو مونتا قال نوږه رب العالمین اور زوبکا چې دوستا سونه خالدین فیا می شبیدې په دې ور کې لا الله مگر اچو هو شهدا الله نور اِنَّ رَبَّ كَبِشَكَ رَفْسْتَعَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حِكْمَتْ يَعْلَوَ فُوْحَيَ وَتَذَلِكَ اللَّهُ بَارَنِّي نُوَلِّي دُوستَانْ گَرْغَوْمِنَ بَعْدُ وَالُّوَالِمِنَ بَعْدُ فَكَذٰلِكَ اللّٰهُ يَدْرِي مِنَ الَّذِيْ يُصْطَنِعُ وَلِيْ دُوْسْتَانَ وَرَبُّهُمَا بَعْضُ الظَّالِمِيْنَ بِعَذْبٍ بَعْضُ الظَّالِمَانِ بِعَذْبٍ دِمَا كَانُوا يَسْبُوْنَ فَهَٰذَا سَبَبُ بَأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْتَقِلُ الْأَعْمَالُ وَجَنَّاتِ دِيْ بَازِي دَبَازِي دُوْسْتَانِ يُوْدِيْ يَا مَاشَرَلْ جِنِّ اَللّٰهُ يَعْلَمُ بِفِرْعَوْنَ وَلِلسَّيْدِ بَنِيْ آدَمَ اَلامُرَاغِلی تاسو ته پیغمبران ممنن کو مستاسنا یقصو علیکم یقصو علیکم چې بیان کړي په لکه تاسو باندې آیات دایته منظم وي تاسو لپاره ایو ممکم دملاقات درځي تاسو نه هاذا چې دالها کور دې کې ای دلیل دې یانه د بری اعظم کورسلان سره په انسانانو فراغلی وَجِنَّاتِ الَّتِي أَمْرِيَ لِجراغلي يَا مَاشَرُ الجِنِّ أَدْرِيدُ تِرْيَامُ وَالْإِنْسِ يَدْ بَنِي آدَمُ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ أَلَمْ يُرَاوِدْ تَاسْتَطِيرَ مِنْكُمْ مُسْتَأْسِمًا يَقُصُّ عَلَيْكُمْ جِبَيَانَ لِكُولُ پَتَاسُمانَ آيَاتِ رَاسِنِ يَمَا وَيُنْذِرُنَكُمْ يَوْمَ لِتَأْشُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ دَمُلاقات دَرَجِ استاسُمانَ هَذَا چِدارَ <تصفح> قالوا والذي شهدنا على انفسنا من غواحي كهو تقر جاننا بالامين جميعا متى هذا پیغام الله رسول وغرت من حياه الدنيا دو کچه چلی دی دی دنیا وشهدوا غواحي <تصفح> ذالك دا علم یق الربك دول اللہم دیار علی ذالك دا دیو جن علم یق الربك چنب ربستان محلق القرآن لکونک کل لرا بظلم تسبب ظلم نبی وا غافلون احال دا دی چوسی بنکی دی کلو ناخبروی ایجا دیبنی دعوت می رسید والپل دطار هرري او درجاتون درج وئ مما را عملو چاڪم آمل کوي آم کري نوې درجئناکاره لي کوريناکار درج وي ونا ربکن رستا د غاصل خبرهما راس عملون چديڪعمل کوئي ورب کلغ رستا د پرواو زرح مع خاون د مهوان ه ش ک چ وَيَسْتَخْلِفُ مَائِدَةَ كَمِنْبَادِهِ كَمُرْسِلِ سَاسَنَ مَاءَ چاله شاو چخه شي کَمَان شَاتُم لکسنی چ پیډاکری یتا سونین ذوریت قومین اخرین د نسل یقوم باللہ ذوریت دې چ طمانه د نسل له طمانه د اصل له لکسنی چ پیډاکری یتا سونین ذوریت د نسل د انما ما تقولون مشكاة اصطفا سرادق قوليش لا مخامخ دا قیامت رات پن کرے وامنتم بموجين امين تاس اللہ علی رحم یوری کہ ان کی تاس اللہ عز وجل عمل کرو توح فال حال ونی عامل انزم دشک ازمیم عمل کونکے فسوفت آلم نی نظر دے چپو بشیطاسم من تکوم لہو چسوک دے چشی باغ لر آقبت الدار خوری انجام د لاخیرت سوک دے چلاغ عاقبت بخیستشی انہو یکنان شاندالی لعفلہ الزالمون نکامیابیری ظالمان ظالمان کامیابی کنا اللہ علاقہ وجاالول لِلَّهِ او دِي د مشرقانو د الله دپاره دا مما داسنه ز عجل الله پیدا دا کړي پی دي من الحې د فصلونونه وال عامېو د ځناورونه نصاً هیصب فقالو نوویلبلې مشرقانو حظال الله بظامهم دا د او دادی د دا دی صدارانو زمگا فما کان لشورکائهم نو کم ایسا چی دا دی دی صدارانو بوا فلا یسولو الاللہ نو غن رسیگی اللہ تا وما کان للہ او کم چی بوا دا دپار داللہ فوا یسولو الال شورکائهم نو غرسیگی اغی صدارانو دی دوی تا سا اما یحکمون ډیر بد د ح چې د کمفیصل کئي پهذا ل کاله و دارې ض نهښ سک من مشرقینا ډیر ت مشرقاننا قله اولادهم وجل دا او لاپل شاک او هم صدارانو د دوي ل يوردو هم دیرپه چې خل کې او دې لپاره چې ګډوډ کی په دی باندې دینه هم دین د دوی ولو شا الله کله الله خو شو ما فعلو نو دوی باندې ورکړه راکار فزرهم نو پریز د دوی و او هغه چې دای کوم دروغ جوړای وقالو ویل به مشرکانو هذي انعام لا تزناوردی وحرس او فصل له حجر شد ممنوع دې د دې استعمال ممنوع دی لا یعنو نوخرید الا لمن مغرا سوق نشاو چ خف ش ز منغه به زعمهم طخیال د ایمان غ باطل خیال بلا دلیل خیال وانعام او نور سے زناورو حرم الزهورها چه حرام کړی شو و سورلی دا یی شاگان حرامی شو یعنی سورلی حرام او نور جناورو لا یذکرو الله علیها چې نه اده د الله پاغي باندې افتراء دا دروغ جوړې دې پدې الله باندې سیزیهم زر چلا بدلبو ورکی دوی تم ما کان یفترون پاوس باندې چوده د ځان نه جوړون کی وقالو اویل بني مشرکان ما فی بتول هذه الانعام حغتی دی په خېټو د دې ځناورو کې خالصۃ للذکورنا وداب خاص وی د پارا د ناری نو زمونګه و محرمن علی ازواجنا او د احرام کړي شو ویلا ازواجنا باغ دی بیا نو زمونګه و ایاکم میتتن کچرو بداب میتتن مرداروم مړ دا کم بچی چې په دې خېټه کې ودابا مړو فهمنا د نارینا ازنا نه فیه په دې مړ بچی کی شو را کاوی صداره انمو س هم ووسفه هم زر چلله به سذاور کې دي ته وصففه هم د دروغو دجوي ان هو ب ش الله هقی من عالم هک متالله دی اوپوه دی د د خ سره الذي نه ب شکه توان دي کسان قلو او لاده هم چې وجلې دی او لاپل سن دمهقلتیا غیر علمن بغیر لم وحرمو ما رزقهم اللہ او دی حرام کلی دی هاگا چرزق ورکڑ دی اللہ دویتا افتراءن علالہ دروغ جوڑے دی پال لہبانی قد دولو بی شک گمراہان شوی دی دی وما کانو محتدین او ندی دی, دی لار مندن کی وہو اللذی اللہ ذات تے انشع جنات ان باغونه داکلی دی باغنا وغیر نو وبد سفرونو نام بعضی باغات په سفرونو پراتیوی بعضی په سفرونو کې ونخل او په داخلي د دا کجور او او نور فصلونه مختلفا او کولوه چې جدا جدا میوه دی ورځې وزتون او په داخلي د دا خون او رمان او انار متشابهن یو شان دي په شکل او په هونډ او رنگي وغيرها او جدا جدا دي پرنګ نو شکل کی قلو من سمری هد می او داینا اذا اس مرکل شمی یوسی وا اتو او ور کیا حق درین یوم حس عادی پرذ لو کول لدی اغه زکات او شرط ور کای ولا تصرفو ذاتم کوی انه لا یحب المصرفین دیش کال محبت نو ساتي د زيادتي کو ان کو سرا ومن اللہ و منل انعامي الله و عباد د جناورنا حمولتن بارونن کي حمولتن بارګير دي بارونن کي و فرشاو بازه هاغي چې ذبح کول ر پار پزم کرا غرزل شي یو مانر فرشادا و و ما يفرشول ذبح اگه چه پز مکره چولیشی ده زبه ده پارا یا و فرشا یو مانده اگه دی چه داگه ده وڑو داگه ده ویختونه فرشونه جوڑو لیش او باز علماء من الانعام ده زناورونه حمولتن بار رونکی دی و او بازی چې قدواله دي ستا تا قدواله دي لکه گری بیزی قلوخ رئی بما داسنا رزقكم اللہ وچی رزق در کرتاوستا اللہ ولا تتبعو مروانی گئی خطوات الشیطانی لقدمونو دا شیطان پسین انہو یکنن دا شیطان لکم تاسد پارادون مبین دشمن دے سرگن آنی اتاظو آج پیدا کلی ہی اتجوڑی دا غدونه دوتې اسماء مين المعز مين اول دېږيونه دوتې اسماء کول ورته آیا مذکر هر مرام کوي دې الله عاملون یا کاه ما یا کاه خزي امشتملت آم عليه او یا کاه چې مشتمل له باغبان مين ارحام الانسان رحمنا دم انه آم امشتملت یا قاهہ شمشتملی علیہ پاغی دانی ارحامن سے رحیمنا دمین دو رحیمنا دماذ مد دیونی خبر داره را تم مات بیل من پسلم سرا صد دلیل موافق خبره و ان کن تم کو شرعیتا سو سادقین رشتنی صداسین اللہ حرام کړي او مین علی باسمین دی خوانو دو کس فمن البقره 2 و ذا غان النبي دوک اسما قل واعاذكر ايام مذکر هر نم آرام کری الله ملن سے یعنی اتا زناناس ان مشتملت عليه يا حاجه مشتمل عليه طغیانی ارهام منن سے رحیمنا دمعذ رحیمن عدمن ان کنتم اذا سواكم الله بهذا کله چوسیت کر و تاسو ته الله تدې باندې تاسو حاضر موجود نه وي فمن ازلم اس فمن ازلمو نسول دل وی ظالم ممن لاعانا افترا علی الله چې گمراهان کی خلق بغیر علم بغیر د ان الله बेशक الا لا يهدي القوم الظالمين هدايت نکي قوم ظالمتا قل ور توالا يجوز ممن فيما تاسئوه لهيا چوهي کلو شير مال پدي وقت کي محرم نه حرام کرے شوشه الا طاعمن تخلون کی باندې يطعموه الله را رستلا نور خود اغا وقتی آیات چی نازلی دو ندین نور حرام زنوینم اللہ یکون محتتا مبر باچی مردارا او دمم مسوحا یاوین بیدلشوین او له خنجرین یا غخد خنجر فا انہو رسن میں شکلا پلتی او فسقا یا غشی چ خاوندنا فرمانائی او ہلا چواز پرتکرشوئی لغیر اللہ دطار بنی زیکت دغیر اللہ بہی پریشی و فمن ازت الرعا صوب چمحتاج اکلیشو غیر باغن نیمہ فرمانی کنکے والا عادن ان زیاتے کنکے فئن ربک غفور رحیم نبشکر افستاد بخنکے محربان وعاللذین پاک خانبان حادو چہدیانو حرمنا کل لذی دفر حرام كليم من غيره او خاون نيكون ومن البقر والغنم والغنم والغنم قد قلنا حرمنا عليهم حرام كليم تجيبان شهوهما وازيز ذارهما الا ما حمل الزهورهما مغراچ پور تک بود شادانو دی دیوان نی ما حمل الزهورهما مغراچ پور تکلوب وا شادانو نی اول هوايا یاد پاسد كن مو او ماقتلته بعزم يا بغد ود ولع دكي سرا دغ واسري يطاردوا غالك جزناهم ذا سزاور كروم نذيت ببغيهم فسببيلهم نذي وانا لسابقون ايتمن <تصفيق> من مخاد خارشتنيو فان كذبوكا كترديد درو النسبت كيطا تا فقل ورتو ربكم رفتا سوى رحمه خامن ذل ذلئہ فرحہ وی ولا يردوا شيء واپس کہ باسو عذاب د الله عن القوم المجرمين لقوم مجرمنا فقول الذين زرشوبوها کسان شركوا مشركاني لو شاء الله ان الله خش ما اشركنا من وشرکنے کنے ولا ادعونا او نذبن فلا ارام کروی ولا هرمنا لمن حرم كره ينشئ شي فقالك دارنگي كذب الذين بدره نسبت كرهه كان من قبلهم تشمخ الذين حتى ذاقوا عثنا تردي تشكلوا عذاب منغى ان ورتوا هل انكم اشترتوا سرى مشركا من علم سعلم چله استا فَتُخْرِجُوهُ لنا شي با سردنې کيته سمون کا د غلم ان ت تبيماران تا سنا منظر دو د د د مع پسې واینتون تا الله تخصون منظر دي پلهگاني پله دروغي قته ف الله, فَلِ اللَّهِ خاص الله لا رد دلیل غالب و واضح الحجه والدليل تا او الغالغه په معنا د غالب او د واضح قل ورتوا فلله خاص د الله زده طارا الحجه البالغه دلیل له غالب دلیل له واضح فلوشاع کر الله خوشوه لهداكم اجمعين لو قام حیدات دیکھره تاسو ته ولتا قلو ورتوا اهل النار او لئی شهداکم الذین قلو ورتوا اهل النار حاضر کی راوی لئی شهداکم الذین غواهان تاسیا کسان گواہی کوي ان الله جبیشت الله حرمایا حرام کړي دي داسین علی تاسو کوم ځان نو بیان وای نو الله و یے کچری دای دی گواهی کطلا تشهد ماهم مت گواهی مته وجی سرا وکلا ظلم گواهی را او د ظلم په گواهی کې مرګرتیاب ونکه ولا تتب عمره علیه اهوا الینا دخائشات دها کسانه پسې کذب بیااتنا چا کې د درو نسبتونه کوي ان بیااتنا ط کسان لاینون بالاخره تیمان نرا دی پرز د اخرت وَهُوَ مُوجِدُ رَبِّهِمْ وَرَافِعُ الْعَادِلِينَ أَخْتَلَّ شَرِيكَانِ بَرَابِرَ غَرِيبِ مَخْلُوقٌ وَصِرَ بَرَابِرَ غَرِيبِ قُلْ هُوَ الَّذِي أَمْهَبَكَ تَعَالَى رَاشِئَتَهُ أَظْنُونُ ذُو لُلَمْ تَعْلَمَ مَا حَرَّمَ شَرَاعَمَ كِرِيلِ رَبُّكُمْ رَفْتَ سَوَلَكُمْ تَعْلَمُ بِأَنِّي اللَّهُ تُشْرِكُوا بِشَيْءٍ دَاعِ شِرِكِ وَيُدِي و والی دستانننیکی کو م پلار سرمی ک کونیلا ت او لا ل موج اولااق پل من لااق دجه دلو او د سقرنا نحمر زخ کګ ورک تاسو یا هم او خاصته ولا تقرب سواهشا من د کږي آګه چې یې سرغند دي به اړینو ما بچن نو آ چی پټ سرغند هاچ خلکو له پټي ما بچن چې بندا ده الله په نس کې ما ملي ولا تقتل النفس التي موي نه نص هغه حرم الله چې الله د اړو رجول حرام کړي الله بالحق مگر په قانوني شرعي سره ظالم و سواكمه ظالم د مذکوره سي جنستاس و سواكمه وكم قيتاس تعالبي هي قدوانه لالكم ميد بارتافلوم چيتا سواخن كار واخلي ولا تقربوا من الذيكى مال اليتيم مال اليتيم تا الا بلتي مگر په هغه ته کې باندې يا احسنو شغله خيستوي دي يتيم ته کې फायदा وي حتى يغاشده تر دي چورسي ودايه تثبت الختلع فل کلا پقيتي معول میزانانه تول بالکيته ع صاف لا کلف نفسن تف کنا ج ننفس اللهس آه مگر نفس دوسطاقت مناسب وذا قتون کله جي تاسووينا توي فلو لصاف وَبِعَهْدِ الله پهدو د الله او خپره والله کوئ ځم دا مپور سیزونه ووااکم حکم رَبِّهِ تاسوکته لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ پریې لا لم تذکرون دی دپاره چې تاسو نص اخلغا ک نندا کتاب سراتوي مستقياً لاره زما دفت او نودي پسې مر آنے گئی داوگانو اللہ رو پسیل چگد دی دنے ہی لاری فتفرق بکم پس گڑوڑ بکی تاسو ان سبیلی دا سی لاری دا اللہ نا فتفرق گڑوڑ بکی تاسو ان سبیلی دا سی لاری دا اللہ نا زالکم نا مذکور سی جنا واسواکم حکم تاستا اللہ بہی دیل پارہ جتاس التقوا دار الکرم داران نور شہی سما تینا بیاور کړه موږ مسل کتابه مسال اسلام ته کتاب تماما تماما د پارا د پرو کوله د نعمت تماما د پارا د پرو کوله د کتاب الله دې لپاره وکولې چې نعمت کی علي الذی احسنا فها شابعنی احسنا چغه نیک عمل والو ثم اته ناموسن کتابا بیا ورکلو محمد مصالح سلام کتاب تماما زکارا ته پورا کولو د نعمت علی الذی طهغ چبنی احسنا چغه نیکی کوي او نیک عمله او نیک عمله وتسیل للکل شین او دا کتاب پهدي کې وظهتو د هررو ضر خبري بجو دننو دا هراتو رحمت نو رحمتتو لاله هم دیېپاره چېدیدي لخ رم په ملاقات دسپل رې میوني مع راړي و غ داخورآ کتابون کتاب ل انزلناړالګګ مبارهکن د خیر او د برکت نه ډکې شو ختهبي روان شیده دی قرآن پسیو اتقو ویاری گید آلال مخالفتنا لعلکم ترحمون دیر پارشی پتاسو بانی رحم وکلیشی او دیر سنو پارموا را کتاب رو لیگولو انتا قونو دا چونو های سبا تاسو پر ازد قیامت انما انزل الكتاب و بیشکرالی شو کتاب علا توائفتین فاعد وعودلو بانی من قبلنا زمون مخی و ان کننا بیشکرمون عن د تهن د د نه لغا فين خا مخانه خبراب اوته دا تاسو <تصفح> لو ا ت چ منږون ج کتاب و چېراږله شو پهبانې کتاب لکننا نخام مخاومونږ اهدا من هم ډیر ته ډ ماې لجونا فقط جا کومې شکرغلي تااس تتون واضح کتاب دې طرف درځه تا سنہ وہدن الا قران هدايت ده ورهمه ادا الله طرف نه ورهمت ده فمن ظلم سوذ الظالم من من عاشان کذب بیات الله چې د درو نسبتونه کوي اته الله توسد فنها او مغ در یوده غینا فنزل الذی نزل بشبدل بور گا کسانتا یسد يصدف یسدونا مع چغئی مخړوي زمون آیتنونا اعراض کوي زمون آیتنونا سوء العذابی ددد عذاب دماغ پدی سبب کانو یسدفون چودی ددینا مخڑو انکی حالیان زرون انتظار نکیت بی اللہ انتاتی هم الملائکتو مگر دا چرابشی جویت ملائکیت او یعطی ربک یا رابشی حکم در رب ستا در رب حکم در عذاب برا او یاتی ربو کیا رابشی رفستا لکسنگا راتل اللہ اللہ سر مناسب دی او یاتی باغو آیات ربک یا راشی باغو نشانات دازا عبد رفستا یومت کمرز چرابشی باغو آیات ربک باغو نشانات دازا عبد رفستا لائن فو نفسن ایمانو حا فیدہ نفس ایمان روڑن دنی نفس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 ان ال بش کسان سرق دی نه هم <سلام> چې تکري ک د خپل خپل دینی تکړي تکري کے وشي او دی مختلف فيډ لتن ت دي سره في شین پر اس لرلو کې ل هم في د سره پ است لرلو ک سا سر قسمطان لخواات نشته ان مع همم بیشکفی صلی دوی کار دوی بزی اللہ تستار لشعر سم ینبئوہم دیابا اللہ حبردار ارکی دوی تب ما کانو یفعلون پا سبانی چود ایش ری بکول من جاب الحسن تھی حرہ چاچراتلو کلپ نیک ایسرا یونی کیوں کا فلہو صالحہ پس دد پار بیلس چند ثواب دی ومن جاب سیتیو چاچراتلو کلپ گنابانی فَلَا عِذْلَ إِلَّا مِثْلُهَا سَزَا بُورٌ وَنُكْرِشٌ تَمَغَرٌ تَمِثْلُهُ وَهُمْ لَا يَذْلِمُونَ وَلَا يُظْلَمُونَ كَذَلِكَ قُلْ وَإِنَّنِي كِنَّنَ وَجِيهَ هَدَانِي رَبِّي هِدَايَةً إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ تَرَفُ الذَّارِينَ يَتَأَ دِينًا قِيَامًا عَادِيْن ملت ابراہیم چغدین ابراہیم علیہ السلام نے حنیفہ چغم اعلان کہ ان کے رد باطل نہاق تا وما کان من المشرکین او حمد ابراہیم علیہ السلام نے مشرکاننا قلوا ان سلاتی یکنا مزلمہ ونسکی قربانی زمہ ومہیایا او زنزمہ ومماتی او مرزمہ للہ خاص دال لعبتا رضی رب العالمین چپالون کې د تونو مخلو کاات یا زما بعد ب شو کې زمااد معلی و او زما مونه په وقدجن زماې او زما معونه په و مر زما کې لله خاص دپه دذاده الله د رب العالمین چ طالبن کې ټول مخلوقاته لا شریک له دی الله سبحانه خدار نشتا او بذالک عمرته بدیوانه ماته حکم کړی شو دی وان اول المسلمین اعظم اول د مسلمانانو نه قلوا اغير الله یا غير الله نه اعوذی انتم ربن بل رب وهو كل شین علام کده الله رب د ولا ت و كل ننفسس عمل کوي هررو ننفسله عليه عليه مګ سبا وبال په بادي ولا تو واګتون او نشیپورته کو واګتون و یو د بل چا پیټې د بل چا ولا ترو نشیپورته کولی واګتون یو وخرا پیټې د بل چا سنبه الى ربکم مرجوکم یا رب ترکت دی واپس کی دل اسپاسو فیونبیوکم نخبردار بکیتاسو بما کنتم فیه تختلفون تحایت سوانی چوئیتا ستائی کیجئے اختلاف ممکولو وہواللذی اللہ عزاد تجعالکم چگرزولیتا سخلائف الارضی عباد یعب الفسیت از مکاکی ورفع بادکم پور تکریدی بازستاسو فاقبع دن پاسن بازی درجاتن پدرجوکی لیبلوکم دید پارچی امتحان واخلستاسو فی ماتا سکیاتا کم چی درکریدی تاصلہ کم طاقت و مال و دولت درکلے اللہ از ارچہ امتحان اخلی فی ماتا سکیاتا کم چی درکریدی تاصلہ ان ربک بیشک رفستا سریع لے قابی دير زرع زعاب علوه وإنه لغفور رحيم لكن اندى الله بيخام خابهم كومه رضا عنه